Nem tart az oroszlántól? Nem ijed meg az árnyékától? Eljátszva az úrcska Nem! Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem. Nem! Visszaszámolok. Száz, 98. Elég! És mire gondol, ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfe civilrádió Civil Rádió 9800 és interneten. Jó reggelt. Ha a szó fizikai értelmében ilyen nincs is, de a szó átvét értelmében reggel közéleti mérgezéssel keltem. A közéleti mérgezést azt úgy kell értelmezni, mint amikor valaki ételmérgezést kap. Aki ételmérgezést kap, annak fája feje, hány? Híg széklete van? Ennyi kifejezés. Nem nagyon van étvágya, inkább ürit, mint bevesz A közéleti mérgezés az nagyjából olyan Mint amikor az ember kaktusszal találkozik Közvetlenül, és felszíszen Bekapcsolja a számítógépet, jönnek az e-mailek, azt mondja nem Bekapcsolja a rádiót, hallgatja a híreket, azt mondja nem Bekapcsolja a tévét, azt mondja nem. Megnézi az üzeneteit az éjszaka folyamán a telefonján, azt mondja nem. Majd fel kell. Mindez egyébként fél ötkor van. És neki áll annak, hogy a mai interjúit többé-kevésbé jól lelkiismerettel lebonyolítsa. Fél nyolc. Györgyevics Benedek. Nyolc. Wintermontel Zsolt fél kilenc Gulyás Gergely, kilenc óra Bácskai János, tizenkettőkor ebéd egy hajdan volt államtitkárral, fél kettő találkozó Matyi Dezső kiadóval, wow. és tulajdonképpen már azon van ami műsor készítője, hogy mikor lesz négy óra, amikor otthon van, és készül a péntekre, közben a közéleti mérgezése valószínűleg átmenetileg javul, aztán megint romlik. De még nincsen délután négy óra, még csak fél hét van, az ember elmegy a kagylóval jegyzett benzinkútra, és hogy a közéleti mérgezését gyógyítsa, vesz egy figyelőt a Kubatovval, vesz egy magyar narancsot a Kornai Jánossal, vesz egy HVG-t a civilekkel, vesz egy H. Egy heti választ Orbán Viktorral, ezzel gyakorlatilag a közéleti mérgezését egy tízes skálán tízesre jövelve. Ha valaki azt hiszi, hogy sajnáltatom magam, minimálisan sem, azt csinálva, amit szeretek, de van úgy, hogy fent az árbóckossájban az ember annyi időt tölt el, hogy mintágy nincs váltótársa és miután nagy jelentőségűnek tartja az ottani tevékenységét, vagy legalábbis nagyon felelősség teljesnek. már maga sem tudja hogy jól látja azt amit lát vagy káprázik a szeme miközben nincs kedve kopogni semmilyen mennybéli ajtón, itt lent szeretne maradni nem sajnáltatni magát, jól érezni magát Tényleg meglátogattam a lányomat a szó értelmében. Gyakorlatilag majdnem úgy viselkedtem, mint édesapám, aki megkopogtatta a hátamat, megnézte a homlokomat, megállapította, jól vagyok, majd távoztam. Ott vettem észre, hogy a kötelező élelmiszer adag, amit nem az afrikai éhezőknek, hanem nekivittem, annak az egyik része otthon maradt, ez a gyümölcs szekció volt. Otthon maradt még egy virág, és vettem három virágot. Egyet a humpolának, egyet a lányomnak, egyet magamnak. Önök tudtak arról, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet? Na most nézzék, én valójában már most szerettem volna olvasni, hogy fél nyolcra ne keverjem össze Wintermantel Zsoltot Bácska Jánossal, Bácska János Gulyás Gergelyel és Gulyás Gergelyt Györgyevics Beredekkel. Wintermantel Zsoltól megkérdezni, hogy mi a helyzet az Olof az Olof megkérdezni, hogy mi a helyzet a Fradival. A Fradi megkérdezni, hogy ezek az ultrák, ezek nem nagyon. Tehát az ultrák, akikkel én kapcsolatban vagyok, azok nem beszélni magyar, azok nem ismerni telefon... Venekedni azt talán tudnak, de nem szeretnék olcsó poénokat elnyomni arra való hivatkozással, semmilyen hivatkozással. Ma a 2017. november 16-ig a csütörtök van, 8 percel mulatt 7 óra. Kinézek, úgy tűnik, a borult lenne az ég, de lehet, hogy itt csak a szemem káprázik. 4 fok volt az automban, a japán gyártmányúban. <Szorítan> Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. És a műsor 14 éven auliaknak nem ajánlott, és felette is a mértékben, Ha gondolják, akkor hívjanak 06148909999 és 0636771161, ha nem hívnak. Aminek volna előnye, akkor én elmerülök a papírjaimban, hogy rendszerezzem, hogy kitől mit kérdezzek egyáltalán, tudjam azt, hogy amit kérdezek, amögött mi van. Ennek azért van jelentősége. Figyeljél, á... Ádám, egy pillanatban bejössz. A Fidesz honlapján találsz egy 4 perc, 53 másodperc hosszúságú beszédet, amit a kongresszuson mondott Gulyás Gergely, az ide be kéne rámolni az én vizémre. Szóval azért Havas valamiféle jelentősége kell, hogy legyen. Tehát a hírtérvén beszélgettek róla, annak örvén, hogy van a Gáborról könyvet írt, de Gulyás Gerge is egy percben poénkodott um, Havas Heriket, de lehet, hogy csak 0.40-ben. Ha valaki ezt marketing szempontból nézik, akkor hiába szaroznak valakit, valójában maga a tény, hogy ennyi helyen foglalkoznak vele, az egy kívülálló számára arról szól, hogy ez az ületű valami mégis csak tud, hogy ennyi helyen szarozzak. Ebből a szarozásból én tízes skálán tízesre maradok. Két tennek megnéztem a havas a pályánt. Tudják, az valami távoli rokonom. Külföldre utazik, akkor időnként megkérdezik, hogy nem akarok-e pályára menni. Ott voltak Mindenféle latmondtamás, tudják, ezek ilyen köztársasági meg miniszterelnök jelöltek, meg csupa válogatott. Szeudo akadémista. Megbeszélték a Fradit, és azt, hogy a bonyhát hogyan ment be a fradipályára, most figyeljenek, a Havasherik elmondta, Váradi Júli rákérdezett, ott vágott egy pofát az, ahogy bonyha bement, és az, ahogy azt Havasherik tálalta, azok halmazatilag, mint valóság és a havas havasherrik fejében lévő tévképzet, azok semmilyen módon nem fedik le egymást, annyiban lefedik egymást, hogy tényleg a bolyha bejutott a fradi meccsre. Ha ez az ATV-t, önöket nem érdekli, Vona Gábort nem érdekli, Gulyás Gergely pedig valójában egy ilyen pseudo-magyar Nobel-díjra minősíti azzal, hogy a kongresszusi beszédében a jobbik kapcsán erről beszél, akkor nézzék, én egyebek közt arról beszélek, hogy mit látok az árbóczkosárban, és mellékesen megpróbálok megkülönböztetni fontos, fontos talantól. Valaki döntse el, hogy havas helyi fontos-e vagy sem, számomra teljesen fontos talant. De amikor van egy ember, aki az ATV-ben, amely egy fontos hírtévé, átéri azt a valóságot, amivel kapcsolatban én egyébként elemzek, de maga az ATV is elemez, mi a helyzet? rajta van, nyucsikám, akkor mennyire állít szíves a Gulyás Gergely Facebook oldalára, ott megtalálod, akkor azt tegyük be! Mindekik elnézést kérek Ádámtól elsősorban, mert ez a közolati mérgezés és egy ilyen ingerültséget ügyerültséget az rendben előhívni, tehát amikor azt mondják neki, hogy legyen szíves, neki már az is lassú. Elmondom még egyszer a telefonszámot, tulajdonképpen annak a reményében, hogy nem telefonálnak, és akkor van még néhány percem elmerülni az előttem lévő papírokban és újságokban. 06 3677 1161 és 061 4890 végül is, mint közveti orvos nem mondhatom, hogy a folyosan lévő betegek menjenek haza. I'm never getting you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Enough, you're gonna have to get used to it You said you'd never compromise It's the mystery tramp But now you realize that he's not selling any advice As you stand into the vacuum I The frowns on the jugglers and the clowns When they all came down to do tricks for you You never understood it be no good You should never let other people Get your kicks for you You used to ride on a chrome horse With your diplomat at camera on your shoulder I miss care Ain't it hard When you discover that It really wasn't Where it's at After he's taken Csak annyi időbe telt az, amíg szétválogattam a papírjaimat. Nem tudom, mit válaszol. Little okay. mind cause you and you can't refuse But you ain't got nothing You got nothing to lose Even miserable You got no secrets to be kind Jó reggelt kívánok! Tegnap délután hallgattam az önök rádióját, és akkor megint előjött az a hír, amiről eszembe jutott egy, át egy kicsit populista összefüggés, hogy a kormány az e ezt ugye az elektronikus számítélyépes játékokat is már e-sportnak hívják, két milliárd forintot ad egy, egy verseny megrendezésére, egy olyan verseny támogat, ami a világon a legnagyobb üzlet, tehát a kicsi befektetéssel nagyon nagy hasznot lehet elérni, tehát volt, hogy nem kéne ezt támogatni. És a Hospice házaknak adott plusz 40 millió forint, amit úgy kellett gyakorlatilag kikönyörögni, és a sajtó tolta át ezt a 40 millió plusz ennek a Hospice ház alapítványnak, hogy tényleg lehet, hogy ezeknek az alapítványoknak föl kéne venni a nevébe a sportot is, mert akkor könnyebben lehet pénzhez jutni. The Cavalry's talked, and the Indians fell. The Cavalry's talked, and the Indians died. While the country was young, with God on its side spanish ma a 2017 november 16 a csütörtök van hat perc fél 8 óra szerdgel fél óra In the Ez a Kejfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, és a közéleti mérgezéstől enyhén szenvedő, de azt minden vonatkozásban legyűrni kívánó fiala Jánossal. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, egy fontos műsor, amely a fontos talantól való elválasztásában időnként valószínűleg éved. Elérhetőségem 0614890999 és Csak fontos ügyekben, mert még van 6 percem, saddig még itt tudnék, mint bogarezni De ha fontos, ne tartsák magukban. If we're us to, then find them we must. When we'll push up a button, and a shot the world wide, and you never ask questions when God's on your side. Jó reggelt! Kialakult időközben a jövő évi VB világbajnokság 32-es 32 mezőnye olyan csapatokkal, hogy egy Panama, Costa Rica, akit most megvertünk, még mi is, és ilyenek meg hiányozni fognak, hogy Olaszország, Hollandia. Úgy érzem, hogy kicsit igazságtalan a se legközelebb Hollandia nem lehet Costa egy csoportban, mert egy külön földréseken. Értem, értem, értem, értem. Akkor, hogy... akkor meg mit nem értem? Jesus Christ was He king But I can't think I'm weary as hell The confusion I feel it, And your tongue can tell The words fill my head They fall to the floor And if God is on our side is something the next one Köszönöm, hát, hogy megnéztétek, hogy a kormányzatok beszélgetni, akkor kérdezzem meg, főleg, hogy a kormányzatoknak tűnik ez a koszkáros lezárása, de én rákos falután lakom, minden nap fotófilok el, és múltkor egy maratoni futóverseny miatt lemott zárva ideiglenesen, és a rákos patakik álltak az autóktól. A, a Párizsban a bohádő bulonya, ami a, a Párizsnak a, a ugyanolyan a városligete, keresztül kassú szellik vetorultak autókkal. Nem tudom, hogy ez hogy, hogy lesz -e levetett a na rendből, hogy ez egy bőnyb, lenne, hogyha ez le zárva. Szörnyű. I follow your casket by the pale afternoon. And I watch while you lord down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead. <sighs> Williams and Zinger killed poor Hattie Carroll With a cane that he twirled around his diamond ring finger at a Baltimore Hotel Society gathering And the cops was called in And his weapon took from him As they rode him in custody down to the station And booked Williams and Zinger for first-degree murder But you who philosophize disgrace And criticize all fears Take the rag away from your face Now ain't the time for your tears Williams and Zinger who had 24 years Owns a tobacco farm of 600 acres With rich, wealthy parents who provide and protect him And high office relations in the politics of Maryland Reacting to his deed with a shrug of his shoulders And swear words and sneering in his tongue it was a snarling And in a matter of minutes On bail was out walking But you who philosophize Disgrace, criticize fears Take the red away from your face Now ain't the time for your tears Hattie he come a made in kitchen He was 51 years old and gave 10 a városi Elgondolkodtál te már azon, mert hogy biztos elgondolkodtál, hogy valójában a napi kurzusa a közvélemény előtt, amihez alapvetően a sajtónak van köze, mellékesen a politikának harmadrész pedig, nektek pedig a során nem biztos, hogy így kéne, hogy alakuljon. Tehát, hogy éppen milyen megítélése van annak, ami a Városligetben zajlik. Jó reggelt kívánok! ez érdekes kérdés ez, ugye mi alapvetően... Ja, ugye azért érdekes ez, mert ez hétről hétre változik, ha tetszik, hónapról hónapra változik, ha nincs annyi esemény, miközben maguk az események magukért beszélnek. Tehát az, hogy az egyik nap pozitív, a másik nap negatív, az egyik nap nagyon negatív, a másik nap pedig kicsit pozitív, arra a tények alapján, ami ott zajlik, tehát a tények maguk ennek nem képezik alapját pont. Nagyon nehéz lenne Magyarországon benchmarkot találni a Városliget kivitelezéséhez egy egészen speciális helyzetben létrehozott ingatlanfejlesztő cég a Városliget ZRT, az aki ezt a beruházást végzi egy egészen speciális időszakban, 2013 év végétől 2022 év végéig. Valószínűleg más lenne Mit a dinamikája. Nevezás? Igen. Más lenne a dinamikája ennek, hogyha ugyanezt a 2000-es évek elején kellene csinálni, és valószínűleg nem vagyok túlzottan jós, hogyha azt mondanám, hogy egészen más a dinamikája a 2030-as években kellene csinálni. Jó, a 2030 ban években de mennyiben lehet volna más, a 2000-es évek elején? Én annyit, annyit tudok erre mondani, hogy az elmúlt hónapokban volt szerencsém részletesebben egyeztetni a londoni olimpia létesítményéért felelős kivitelező céggel és annak a vezetőivel, és nagyon érdekes, mert ott is hasonló dinamikákról számoltak be, mint a Városliget megújítása kapcsán. Ugye itt mindenképpen nagy léptékű, nem csak a tervezési határ széléig tartó beruházásokról van szó, hanem olyan beruházásokról, amik rövid, közép és hosszú távon hatást gyakorolnak a tágabb környezetre, hogy az egész városra vagy az országra is, úgy gazdasági, kulturális, mint mindenféle irányból nézve. És a londoni olimpia fejlesztői is azt mondták, hogy természetesen egészen az olimpia elindulásáig találkoztak, egyébként elsősorban lokális ellenállással, akik tiltakoztak a projekt ellen, hiszen a közvetlen élő környezetükre valamilyen aktív uh, hatást gyakorolt. És ez mintha egy varázsütésre szűnt volna meg akkor, amikor a beruházó tulajdonképpen azt az ütemet és azokat a terveket, amiket korábban bemutatott, tartván, fenntartható módon egy olyan környezet hozott létre, ami a 14-16 napos olimpiát követően és paraolimpiát követően is éppen felértékeli Londonnak egy olyan részét, ami korábban azért egy alacsonyabb presztizsű rész volt. Indulhatunk Ugyan... ki abból, amit most mondtál? Tessék! Indulhatunk ki a következő kérdésben abból, amit most mondtál? Melyik pillanatra, mert akkor jönne a kérdés? Indulhatunk ki ebből, bár nem tudom, mi a következő. É, a, a, én fontosnak találom azt, amit mondasz, és értem is a párhuzamot, de hogyha a városlégetet ebből a szempontból néznénk, akkor az kudarc lenne, hiszen az olimpiának, az olimpia kezdésére el kell készülnie. A Városliget pedig lehet majd bármilyen szép, és lehet, hogy bármilyen jól be fogja tölteni azt a funkciót, amit szánnak neki, azokat a határidőket, amelyeket eredetileg megállapítottak, nem tudta tartani. Férene ne értsel, én most nem a végeredmény oldaláról néztem, hanem az olimpia egybevetésével, bevetésével, ahol totális kudarc az, hogyha valami fantasztikus jön létre, de nem a határidőre. Én most csak a határidő oldaláról nézem, amire nyugodtan mondhatod azt, hogy fialelvtárs lényegtelen, de az olimpiai egybevetésből adódott belőlem a kérdés, ha érthető. Abszolút értem, abszolút értem. Ugye, amikor beruházóként ránéz az ember egy feladatra vagy egy kivitelezésre, akkor itt három dolog, a mit, a mikorra és a mennyiből háromszögben kell valamilyen úton módon maradandót alkotni. A Városliget egy egészen speciális helyzet, és nem akarom megkerülni a kérdést természetesen, és azért előhozhatunk számos dolgot OMRRK-től, feszül pavilonokról, de beszéltünk már erről elég sokszor. A legfontosabb, azt gondolom, a mit-nek a kérdése. Azt, hogy ami a Városliget megújítása kapcsán létrejön, és legyen szó itt most parkelemeknek a megújításáról, létező egzistáló intézmények megújításáról, vagy teljes újraépítéséről, vagy pedig teljesen új intézmények létrehozásáról, ez ilyen szempontból irreleváns, hogy ahhoz, hogy be tudják tölteni azt a funkciót, amit a kormány akkor, amikor létrehozta a Városliget ZRT-t, és döntött a Városliget megújításáról, maga is gondolt, ahhoz ennek minden körülmények között világszínvonalunak kell lenni. És ebből nem lehet engedni. Tehát eh, ahhoz, hogy a városligát kulturális és szabadidős funkcióját be tudja tölteni, ahhoz világér mondanám, hogy a határidők másodlagosak, de az emberben vagy december 7-én tud eh, elkezni megnyílni, az talán másodlagos ahhoz képest, hogy ami létrejön, az egy valódi Ezt én értem, de a az nem hónapos lesz, hanem éves. Attól függ, hogy milyen tekintetben, ugye azért a kormány elég sokszor foglalkozott a, a liget projekttel, legutóbb ugye 2017 májusában e, tulajdonképpen 2017-1356 per 2017-es kormányhatározatot tekinthetjük annak a pontnak, amikor a projekt szponzor, aki e, a Városliget megújítását indukálja, egy végső programot állított föl arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen mit is kell megépíteni a ligetbe, ezt milyen színvonalon kell megépíteni, ehhez milyen budgét tartozik, és mikorra kell eljárni. Jó, ez csak azért nagyon fontos, mert sok szempontból ezek szerint megáll a londoni olimpiával való párhuzam, és sok szempontból nem? Nagyon sok szempontból nem. Például Budapesten vagyunk, az pedig Londonban, tehát hogy azért e, tényleg vannak különbségek, és nyilván az a helyzet, hogy egy vizes világbajnokság az e, inkább analógiája a hangzoni olimpiának. Én itt inkább uh, csak arra próbáltam kihegyezni ezt a kérdést, hogy egy uh, városi léptékel is meghatározó területnek a megújítása az minden körülmények között érzelmi azonosulásokat vált. Ezt, ki. Én, maximálisan hanem a ezt én maximálisan értem, és meg is értem, de abban a szociokultúrában, amiben mi élünk, abban azt az elképesztő jelenséget tapasztalom, én, akinek közületi mérgezésem van, és igyekszem ettől távolodni, és meggyógyulni, de kevés remény van rá az elkövetkezendő hetekben, hogy azok az emberek, akikkel beszélgetek, teljesen váratlan pillanatban jelenítik meg a Városligetet, itt most konkrétumokat természetesen nem fogok mondani, de azt igen, hogy adott esetben ők maguk is képesek saját iniciatívai, mások iniciatívája alapján megítélni a Városliget jövőt jövőjét, mármint a projekt jövőjét annak függvényében, hogy a dolgok határidőre kezdődnek, vagy sem, mert a nem határidőre való kezdésben nem azt látják, hogy valami később kezdődik, hanem hogy ebből nem lesz semmi, Már pedig egy projekte egy késés következtében úgy nézni, hogy az nem késés, hanem az egésznek a meg nem születése, azért az egy tipikusan sajnos magyar jelenség. Lehet, hogy van ilyen Angliában is, de Magyarországon ez nagyon is ismert, ráadásul nem egy új jelenség. Ugye az a helyzet, hogy a városligetnek a szűkendvet megújításának az előkészítése az négy éve zajlik, tági értelemben hat éve zajlik, tehát azért egy elég hosszú előkészítő munkán vagyunk túl, mire Eljutottunk oda, hogy mégre 2017 második felében már bent a ligetben tudunk kivitelezéseket folytatni. Azért egy apró részletre fölhívnám a figyelmet, és ezt pedig úgy hívják, hogy közbeszerzés. Nyilván az a helyzet, hogy ahhoz, hogy a kivitelezések érdemben el tudjanak indulni, és költségkereten belül tudjanak maradni, ehhez ugye nyílt közbeszerzési eljárásokat kell eredményesen lefolytatni. A közbeszerzési eljárásokra azonban nagyon sok hatás érkezik Kívülről. Például a Városliget ZRT esetében az az egész országban jellemző építőipari konjunktúra, aminek, aminek a, senki nem tudott fölbecsülni, azt mondom, hogy még 2014-15-ben sem lehetett látni tisztán, hogy 2017-18 az ilyen elképesztő építkezéseknek az éve lesz, és ebben az állam egy meghatározó szereplő, de semmilyen körülmények között sem egyedi. Tehát, hogyha az ember mondjuk az ingatlanfejlesztői kerekasztalnak, aki gyakorlatilag a releváns magyar ingatlanfejlesztőket tömöríti, jelentéseit olvasgatja, akkor látja, hogy olyan mennyiségű kereskedelmi és irodaberuházás van ma Budapesten, de egyébként az egész országban is, ha én most ebből az ablakból kinézek, ahol ülök, akkor innen látok körülbelül 20 vagy 30 darab toronydarut a város fölött, pedig nem látok el végtelenül messzire, 2000 Aminek egyébként közmény. ugye elvileg örülni kéne, hiszen ez a, a fejlesztés mutatja. De elhangzott egy szám is e, arról, hogyha 18-ban minden úgy alakul a városliget életében, ahogy azt a papírok mutatják, tehát most nem arról beszélek, hogy milyen a politikai szégyárás, mert ezért ezt előbb-utóbb ebből ki kell tudni e, vonni az lenne az ideális, hogy akkor a hazai jelentősnek tekinthető építőipari kapacitásnak mekkora részét fogja lekötni a Városligetnek a megújítása. A jelenlegi számításaink alapján ez közel eléri a, a budapesti építőipari kapacitásnak az egy ötödét. Tehát a budapestiét. A budapestinek, budapestinek az egy ötödét. Azért az nagyon sok. Ami ebben ugye az igazi újdonságot jelenti, és az állam, mint ingatlan fejlesztő oldaláról az egyik nagy újdonság, hogy ugye az állam hosszú évtizedeken keresztül itt alapvetően infrastruktúra fejlesztőként jelent meg a piacon autópályákat épített, vasúti infrastruktúrát épített, vagy a logisztihákához szükséges különböző közúti bekötéseket, legyenek ezek hidak, vagy bármi egyéb épített meg. Az, hogy a magasépítés piacán is megjelenik, és mondjuk az irodaházakkal analógiát mutató kulturális vagy közintézményeket építi nagytételben. Ez igenis megjelenik a magyar építőipari kapacitásban, ami egyik oldalról abszolút üdvözlendő. A másik oldalról nyilván egy sokkal aktívabb párbeszédet igényel a piaci szereplők és az állami szereplők között, hiszen az erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodás az egy óriási felelősség mindkét oldalról. Nyilván egy lakásfejlesztő sem szeretné azt ígérni, hogy 2019-ben beköltözhetők lesznek a lakásai, és aztán utána jelentős közbéreket fizetni, mert csak 2020-21-ben, és nyilván az állam sem szeretné, hogyha a különböző határidőre vállalt üdletei, azok legyen szó bármilyen közintézményről, azok jelentős késedelmeket szenvednének. Ezek az egyeztetések egyébként folyamatosak és zajlanak. Ez egy új helyzet, de azt gondolom, hogy ez egy minden szereplő számára egy nagyon Vágyott és vágy Igen, helyzet. ezt akartam jelezni, hogy valószínűleg ezt vágyták függetlenül attól, hogy a gondjaikkal ilyen mértékben nem számoltak, mielőtt magának a legújabb projektnek az ismertetésére, már mint olyan, hogy elérkezett oda, hogy bejárható volt a ház, és szó volt a rendő funkciójáról szó esne. Az inkatlan fejlesztő szólítom meg, aki most éppen a városleg ezért élén volt, de volt már máshol, és nem biztos, hogy az életét itt fejezi be, és önként és dalomba megy innen el, azt követően, hogy elkészül. Tehát én nem valami rossz jövőt prognosztizálok. Az, hogy az az állapot, az a vágyott állapot, ahogy te fogalmaztál, bekövetkezett, az magán a piacon is, ugye most egy kívülálló kér kérdését hallod, az ebben a pillanatban nem tudja azt megteremteni, a kínálat oldaláról, hogy olyan mértékben fejlődjön és állja a rendelkezésre, mint ahogy azt a kereslet szeretné. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy az ember pillanatok alatt annyi toronydarut talán, de hogy olyan mérvű munkaerőt is talál, amely szakmai alapon és szakszerűen jár el. Tehát, ugye, hogy ez tud -e, tudna-e terül, terül azt lenni, mert én azt látom, hogy nem tud, vagy csak nagyon korlátozott mértékben. Nagyon érdekes a kérdés, ugye 2008. októberében nincsenben nyült össze az ingatlanfejlesztői szakma, nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi ingatlanfejlesztői szakma az Expo Reálon, amikor elkezdtek suttogni arról, hogy az a pénzügyi válság, ami Amerikában akkor már a pénzügyi pénzpiacokon megjelent, az minthogyha elkezdene begyűrűzni Európába és a reálgazdaságba, így az építőiparba is megjelenne. Az a hurrá optimizmus, ami 2008-ig jellemezte Európát, és ilyen szempontból a magyar gazdaságot és a magyar ingatlanfejlesztést is, az gyakorlatilag hónapok alatt dölt semmibe. És 2008-tól kezdve egy nagyon hosszú agónia indult az ingatlan is. Gyakorlatilag ez a 10-12 toronydarú, amit az ablakból látszik, ez nullára redukálódott a 2009-10-11-12-es években. érdemi beruházás Magyarországon, Budapesten, Se piaci, se állami oldalról egyébként nem zajlott. Ugye ennek van egy egészen speciális hatása is. Az a munkaerő, akik a végpontokon dolgoznak, maguk a építők vagy kőművesek, akik kint vannak ezen a beruházáson, nekik, ők nyilván nem rendelkeztek olyan tartalékokkal, hogy ezeket a, ezeket a nehéz éveket áthidalják, nem csak ők nem rendelkeztek, egyébként maguk az sem. Egy óriási átalakuláson ment keresztül a szakma, de ez egy külön, külön zene, csak a tényleg a legerősebbek maradtak talpon. De a, a, a munkaerő áramlása az megindult, és ez minden ellentétes írással szemben nem csak külföldre történő áramlás volt, hanem Kategóriaváltás is. Tehát. Ezeknek az embereknek élnie kellett valamiből, hogyha ekkor éppen az autógyártásban, vagy bárhol máshol tudtak felvenni kézi munkaerőt, akkor, akkor átszüremkedett oda. És ez a hiány, ez mostanra elképesztően érződik, ez az egyik része a dolognak, tehát konkrét munkaerő hiány van az építőiparban egy ilyen időszakban, amikor a konjunktúra most van. A másik pedig az a kockázatvállaló hajlandóság és annak a csökkenése, ami az ingatlan fejlesztők oldaláról megjelent. Azért mindenki sokkal óvatosabb, mint 2008-at megelőzően. Tehát azért az egy akkora krízis volt, amit akkor ott átéltek, annyi piaci szereplő ment végleg csődbe, hogy mindenki sokkal óvatosabb a piacon sokkal uh, nagyobb kockázati felárakkal dolgozik, és nyilván ennek van egy jelentős árfelhajtó hatása. Ezt érzékeljük akkor, amikor arról beszélgetünk, hogy uh, drágábban lehet egy-egy munkát beszerezni, de ezt érzékeljük Jó, hát, akkor... Ugye egy akkor egy jól, olyan, olyan bizalmi légkörű országban, mint Magyarországon, ha olyan mértékben emelkednek a kivitelezéseknek a költségei, mint ahogy emelkednek... A legnagyobb jó indulattal, feltét, a legnagyobb jó indulatot is feltételezve, ami a hazai médiára nem jellemző, de rám jellemezhető lehet, vagy jellemző lehet. Képesek az emberek arra gondolni, hogy ez nem egy kockázati, hanem egy korrupciós feláll, és nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy az embereket meggyőzhessék az ellenkezőjéről. Mi ezt teszünk bátortalan kísérletet, de ha kudarcot vallunk, nem feltétlenül saját kudarcunk iszunk meg. Én azt gondolom, hogy nem feladatom, hogy pró vagy kontra ebben az ügyben érveljek, de azt tudom mondani, hogy akkor, amikor az árazásokat vizsgáljuk, és ez ilyen szempontból inkább az ingatlan fejlesztő szól belőlem, akkor nyilván nézünk nemzetközi benchmarkokat, és ez nem magyar jelenség. Tehát abban a világgazdasági konjunktúrában, amiben most benne vagyunk, ami gyakorlatilag 2008-as válságból történő kilábalásnak most már egy eléggé stabil időszaka, ez, ez ugyanígy megjelenik Németországban, ez ugyanígy megjelenik. Oké, okay, e csak azt mondom, hogy más a, más, a más a környezet és más a megítélésem, miközben maga a drágulás, az nem feltétlenül egy számjegyű, és maga a drágulás, ha nem egy számjegyű képes, nem egyesel kezdődni. Ugye azt jelenti, nagyjából, és ezt most kifejezetten csak a nemzetközi magán- és állami beruházásokra támaszkodva mondom, ismerül jó pár tanulmányt ebben a kérdésben hogy egész Európában és az atlanti övezetben ez a 30% körülű drágulás az elmúlt években, ez megjelent. Itt állj meg egy nem a nem, nem, nem, nem vonatkozhat, és a következő kérdés már az Olof Pálmányházra vonatkozik, már megint nem mondtam igazat, mert több kérdést tettem föl ezt megelőzően. Nem magyarországi példát figyelembe véve, mert mindjárt félre fogják érteni. Az hogy ez a drágulás bekövetkezik. A megrendelő oldaláról legyen az állam vagy piasz, persze nagy a különbség. Mondanál példát, ami arra veszi rá, hogy lassabban készüljön el, vagy sem, mert az egyharmad meghaladja a kifizető erejét? Számtalan példát lehetne mondani, de talán az egyik kézzelfogható egy nemzetközi példát mondjak, Ugye a Hamburgban kikötőváros lévén uh, ugye az egész Dokk megújítása zajlik, és uh, van folyamatban 2005 óta ez HafenCity néven ismert beruházás, aminek az egyik ikonikus uh, eleme, egy zeneháza tulajdonképpen, egy óriási koncerthol, ami uh, Erik Fanegeret tervei alapján uh, épült a Hamburg szélén, ugye a tenger, tengerparton. Uh, a kivitelezés ideje az eredetileg tervezethez képest a háromszorosára nyúlt, és a kivitelezés költségei csak ennek az épületnek a tekintetében, ha jól emlékszem, meghaladták a 90%-os drágulást. Nyilván itt egy hosszú időszakról beszélgetik, egy a megtervezésről, és még egyszer, a Városliget tekintetében azért a forszírozott kivitelezési tempók, ahogy nem 10-12 éveket kell áttekintenünk, ennél azért sokkal stabilabb előrejelzéseket és számításokat ö, alapoztak meg. Azt tudom mondani, hogy az 38 ezer országos múzeumi raktározás és restaurálási központ a Szabolcs tekintetében, az annyiból tud megépülni, amekkora a becsült értéke ennek a kivitelezés elindultásakor volt. Maga a és folyamat a... egyébként, ami a drágulást illeti, azt, ha a nemzetközi tendenciákat nézed és abba elhelyezed Magyarországot, az most hol áll? Növekszik, csökken, stagnál? Drágul Ugye, magyarul? Budapesten, Budapesten még mindig szignifikánsan olcsóbb építkezni, és szignifikánsan olcsóbb ingatlanhoz jutni, mint tőlünk nyugatra bárhol. Ezt értem, bárhoz. de a drágulás mértékéről beszélek. Nagyjából, nagyjából, ugyanott, nagyjából ugyanott. De a csúcsponton vagyunk, vagy ez még emelkedhet? Én azt gondolom, hogy most már látjuk nagyjából a végét, látjuk azt a kapacitást, amit az elkövetkező három négy évben az építőipar le fog kötni. Én azt gondolom, hogy jelentős drágulásra, vagy újabb tendenciákra én már nem számítok. Köszönöm szépen. Akkor azt kérdezem tőled, hogy mire számítsanak majd a budapestiek, és nem csak a budapestiek, amikor a megújult Olof Pálme találkoznak, amire, mire megújul, nem is ez lesz a neve. Hogy Olof Pálme lesz a neve, erre nem tudok válaszolni, de mindenképpen ö, mindenképpen millennium házként ö, nyílik meg benne. Elnézést, uh, lehetséges, hogy butaság, amit kérdezek, de ennek eredetileg mi volt a neve? Onnak ugye ez el. eredetileg műcsarnoknak épült. Ami, aminek kicsinek bizonyult. Aminek kicsinek bizonyult. De amikor kiderült, még... hogy kicsi és megulett akkor az egy ideig még egzisztált, akkor hogy hívták szegény? Erre most nem tudok válaszolni a <hállt> A, mint ahogy nem tudom felsorolni, az összes funkció Rendben van, okay, eztől van. beleköltözött. Szegényű csúnyán megsértődhet egyébként, hiszen ha azt feltételezték, hogy ide elfér, bár hát ha, ha annyi emelete lett volna akkor, mint most, akkor talán, de hát ugye ezt eredetleg nem olyannak építették, mint amilyennek most a bejárás folyamán bizonyult. Igen. Ez így van. Ugye tényleg egy gyönyörű épületről van szó. Tényleg gyönyörű épületről, az... még a romjaiban is szép. Ajtósi Dürer sorhoz közelebbi részen én elég sok emberrel jártam be ezt az épületet, elég sokszor beszélgetünk róla. Nagyon furcsa, hogy a budapestiek mentális térképén ez egyébként egyáltalán nincs rajta, hogy itt egy ilyen fantasztikus épület van a ligetben. Tehát óriási... vannak az előnyei, hogyha a rongálásnak a hiányára gondolunk. Ez pontosan, ez pontosan így van, bár azért hozzáteszem, hogy 2015 év végéig azért ez, a, ez az épület ez egy gondos tulajdonos kezében volt, aki ugyan, hogyha nem is üzemeltette, de mindenképpen őriztette az épületet, úgyhogy az őrzés azóta is folyamatos, úgyhogy ehhez ez relatív sokat hozzátett. Azt gondolom, hogy szimb szimbolikus az az ügy, hogy a Városligetben lévő intézmények közül a megújítás az pont az Olappám házával indul el. Minden benne van ebben az épületben, ami a Liget Budapest célkitűzése, tehát egy tradíciót óvó, a park és a művészetek kapcsolatát integráló, ugyanakkor mégis a legkorszerűbb múzeumi bemutatási technikákat alkalmazó tudás és élményközpont jelenik meg ebben a házban. Ugye nem titok három nagy helysége lesz a helyreállítást követően, amikor az eredeti állapot helyreáll ennek a gyönyörű épületnek. A három helységben egy interaktív Budapest kiállítás nyílik, ami Budapest aranykorában... Csak ez lenne, két szinten lesz, az alaksorban és egy földszintiben, pont és mindaz, ami amit. fölötte van, az megszűnik. Ami fölötte van, az megszűnik. És az Miközben aki ott volt, az látta, hogy a fölötte lévő rész, hát az maga egy labirintus, és nem kicsi. Így van, így van. Ugye ez egy, ezek utólagos, uh, utólagos toldások, utólagos uh, átépítések. A ligetnek azért ez egy fontos kitűzése, hogy azok az intézmények, amelyek méltó módon eredeti állapotban helyreállíthatóak, és ilyen szempontból az oroff egy zászlós hajó, uh, azokat eredeti állapotban állítsa helyre. Ugye itt egy Budapest aranykorát idéz. azért kivételes, mert ugye amíg a többi épületből fölülről vettek le, ebből nem vettek le, hanem belülről építették teljesen át. Így van. Tehát így a van, közlekedési múzeummal szemben például. Így van, így van. Mondjuk az a helyzet, hogy az alap tudomásom szerint jelentős bomba találhat sem érte, úgyhogy azért ez is... Uh, Arról volt szó, a városleges keli. szakértő, aki jelen volt, azt mondta, hogy érte, de csak a tetejét. Igen, hát, hogy a tet mondom, hogy tetőzetét Igen. bontotta meg, amely tetőzetnek a jelentősége viszont az volt, hogy mintán annak idején ezeknek az épületeknek az áramszolgáltatása nem volt könnyen megoldható, ezért üvegtetősek voltak, hogy azt feltételezve, hogy azért mindig lesz annyi napfény, műcsarnok, hogy az ott lévő képek, aztán bármi más, ami ott volt, azoknak a megvilágítása nappali fényben megvalósítható legyen. Így van, ugye ez is egy izgalmas kérdés, és egy külön beszélgetést megér, hogy hogyan alakult át az elmúlt évszázadban a múzeumokhoz való viszonyt és a múzeumi technológiák, mi most a tervezés folyamán e, azzal szembesülünk, hogy amikor múzeumi szakemberekkel egyeztetünk, és nem csak az alattálme tekintetében, akkor az ő legnagyobb várjuk az, hogy lehetőleg olyan blackboxokat tudjunk létrehozni, ahol kizárólag mesterséges fényekkel tudjuk a különböző műtárgyaknak az optimális bevilágítását elérni, míg valóban a századfordulón ez egyáltalán nem így volt, hatalmas ablakokkal készültek, vagy világító, vagy felülvilágító ablakokkal készültek. Tehát ugye egyszerre múzeum... voltak hatalmas ablakok, és egyszerre voltak hatalmas fűköd. Könyök. Így van, így van, így van. Ez az Olof házban sem volt egyébként másként, ez egy jó darabig még látható. Mi lesz ebben a három, tehát egy szinten kettő és alul? Igen. A, ugye a tervek szerint a Millennium házában több száz négyzetméteren várja majd a látogatókat, a főváros aranykorát bemutató állandó kiállítás. Ez egy óriási, több mint száz négyzetméteres, több ezer házat ábrázoló városmakett, és az ahhoz kapcsolódó vetített képek, és ez a kiterjesztett valóság technológiák segítségével idézi meg a századfordulós Budapestet. Ez egy tényleg nagyon izgalmas, nagy léptékű makett lesz, ahol több ezer ház eredeti állapotában látható lesz a Dunád úszó makettekkel, maketthajókkal. tehát én azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon izgalmas a 21. századi technológiákat száz százalékig kihasználó módon idézi meg a, a századfordulós Budapestet. A másik teremben ott ugye egy pódium színpaddal egybekötött a kor hangulatának megfelelő kávézó étterem egy másodperc tőlem kevés az időnk, de ezzel együtt meg szeretném kérdezni. Megkérdeztem a bejárásnál is, és azt hangzott el, hogy ezt nem tervezték, de ott ugye volt egy cukrászda, amit a, a, a, a királyi cukrázda volt, egy nagyon elegáns, aminek az újraépítése fel sem merült. és azt akartam kérdezni, hogy ez elmondható-e, hogy annak a dokumentációja nem volt meg, vagy nem tűnt indokoltnak, csak hogy értsem, hogy mi az, ami egyébként megvalósul, és ami nem, ugye ezt részénysági Att attól a Városliget szakértőtől, aki jelen volt, mert ugye több utalás is volt arra, hogy az épülettől x méterre volt ez az intézmény. Igen. Ugye generálisan az a cél a ligetben, itt gasztronómia oldaláról, hogy tényleg a street tól a fine minden megtalálható legyen. Ugyanakkor a ligetet, bár volt ilyen időszaka az elmúlt, elmúlt időszakában, nem szeretnénk kizárólag egy gasztronómiai soknak újra tűnk. pozícionálni. Így van, így van. Tehát uh, nyilván minden uh, múzeum intézmény, illetve ettől független helyszínek kapnak megfelelő gaszszolony támogatást, legyen szó kávézóról, vagy csak egy Perecárusról, vagy a futókörhöz kapcsolódó egészségkertről, vagy egy futkortról a néprajzi Múzeumban, és természetesen maradnak azok a tradicionális intézmények, mint a Gundel a Robinson, vagy mondjuk az Oké. Okay, Két kérdésem maradt idő, az egyik, hogy akkor mi lesz alul mert ugye kettőt már mondtál a Millennium házával kapcsolatban, mi lesz alul a kvázi alaksorban, vagy pincében, nézők volt egy kisebb előadó és konferenciaterem kap helyet, ami kiegészíti organikusan a környéken megújuló intézmények, illetve újonnan létrejövő intézményeknek a hasonló tereit, Úgyhogy azt gondolom, hogy az egyik legnépszerűbb rendezvénytere lesz ez a Városligetnek. A másik kérdés pedig az, hogy beszélgetésünk azért került fél nyolcra, mert már ismerem a naptárat, és tudom, hogy mi lesz fél kilenckor, de mi a helyzet a jövő hét csütörtökével és annak a nyolc óra öt percével, ami egyébként megszokottnak volt tekinthető eddig. Mit látsz rajta? Természetesen állok rendelkezésre. Nagyon szépen köszönöm, kellemes hétvégét kívánok neked, még, csak csütörtökön. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Önök Györgyevics Benedeket hallották, akiben beleszorítottam a szervust, a városliget ZRT vezérigazgatóját. Majd döntsék el saját magukban, hogy az első fél órát, a második fél órát megfelelően abszolváltam-e. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Lehet. Hát, beszélgetési téma hiányban nem szenvedünk, kedves Wilter akik elkérnék a mi kettőnk telefonálási listáját, azok el nem tudnák képzelni, hogy miről tudunk mi ennyit beszélni, egyébként adott esetben egyáltalán nem közel a beszélgetésünkhöz, mármint a rádióbeli beszélgetésünkhöz. És csalódnának, mert ezek mind olyan közéleti témák, amelyeknek a 90 a lecsapódik, vagy talán a 98 -a, a műsorban, csak nem avval a részletességgel, ahogy egy műsorban meg lehet tenni. Két dologról lesz szó, de alapvetően csak is kizáról a sportról. Először is szeretném önnek elmondani azt, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy mi ketten tudunk beszélgetni, vagy egyáltalán tudok azzal beszélni, akitől kérdezni szeretnék valamit. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy a mai sajtóban van egy tartózkodás, bizonyos orgánumok, vagy bizonyos riporterek, vagy műsorkészítők felé, mert hogy ők nem beszélgetnek, hanem prejudikálnak. Én nagyon remélem, hogy e tekintetben az elmúlt időben elfoglaltam azt a helyet, amit egyébként egy beszélgető társnak el kell foglalni, és ez azért bír jelentőséggel, mert én Kubatov Gáborral nagyon hosszan beszélgettem. És ugye lehetett látni, hogy Tegnap Sojmáron volt ő, ahol uh, itt most a konzultációval kapcsolatos soros E, alkalom, amikor találkozhatott a népel, és a soros az itt most nem egy szóvic volt, hanem ez jutott az eszembe. Ki tehát azt gondolja, hogy egy szóvicceltem, az tévedett. E, ott mindjárt lerohanták. Nem lerohanták, megkérdezték az újságírók, és elsősorban a hú révén bekerülhetett abba a közforgalomba, amiben egyébként a Gábor, már elnézést, de mind a ketten közelről ismerjük, sőt Gábor, de legyen Kubatofúr, gyakorlatilag semmit nem mondott, hiszen pontosan ugyanez elhangzott, Majdnem kerek egy hete a sajtótájékoztatón, ami a fradi mérkőzését illeti de az, hogy rendelkezésre álljon, ahhoz ugye el kellett oda menni, és hát meglepődve, vagy nem meglepődve látom, hogy az egyébként a Fidesztől nem feltétlen távol álló figyelőnek van a címlapján, és ad interjút, miközben egyébként nem nagyon, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz, hogy az ember tájékozott tudjon lenni, másfelől pedig tájékoztatni tudjon, nem feltétlen ebben a sorrendben, és itt a gondolat vége, ahhoz Egyet érte velem, hogy hát ahhoz rendelkezésre kell állni, mert egyébként az ember, ha másik nem áll rendelkezésre, akkor alapvetően találgatni tud. Nyilván a kommunikációhoz, legalább kétfél de ugye van még a közvetítők közeg, meg a különböző zavaró tényezők, stb. Bennet. Egy mondat erejéig legyen szíves, de az lehet természetesen kettő is. Mit gondol ma arról, hogy a rendelkezésre állás az miért olyan, amilyen? És most nem, nem, nem Kubatov Gáborról, és nem őről beszélek, hanem a politikai szféráról, a közéleti szféráról, sajtó és az abban megszólalóknak a viszonyáról, nem függetlenül természetesen a média hovatartozásától, de lehetőség tekintet lehetőleg ne túl szubjektíve. Mit gondol erről a rendelkezésre? Most? Szerintem itt az élő műsorban is beszéltünk már, akár a személyes példámon keresztül, hogy hogyan és miként tud nagyon durva szakadék keletkezni mondjuk közszereplő és média munkás vagy média munkás és közszereplő között, de a közszereplő alatt itt érthetünk akár mondjuk sport, sportágik szakszövetség vezetőt vagy bárkit. Egy hihetetlen, a, a, a jelenlegi közegünkben egy hihetetlen bizalmi deficit van. Kölcsönös gyanakvás, kölcsönös tartás, kölcsönös Ö, ö, hogy is mondjam rossz indulatfeltételezés a politikus azt gondolja, hogy mindenképpen meg akarják őt szivatni, hogy mindenképpen méltatlan helyzetbe akarják hozni. A média munkás eleve azt gondolja, hogy a másik nem fog válaszolni, és eleve ne, ne, nem, nem is lesz elérhető, utána le, le, lerázó lesz, aztán csak fél információt ad, és akkor ő neki a, a munka végzéséhez, és utána végül is az egészsége. Ez egy egzistenciájára... megalapozott bizalmatlanság? ez szerintem hosszú évek alatt uh, kialakuló uh, folyamatnak az eredménye egy nagyon rossz példát elővéve, hogyha netán véletlen az orvos azt mondja, hogy vegye le a nadrágját az orvosnál, mégse azt gondoljuk, hogy az orvos el akarja lopni itt, mi, itt mégis az, hát. az az eset a, a médiában hogy valami olyasmire készül ami, amit én nem akarok igen, csak hogy hagy mondjak egy nagyon jó pozitív példát mert hogy szerintem az, az, az és biztos vagyok benne hogy beszéltünk volna róla Ugye tegnap tartottunk egy sajtótájékoztatót arról, hogy türet... megsületett egy kormányhatározat, amely kifejezetten az Újpest portjával az nak a létesítményének fejlesztésével foglalkozik, és ez képes volt 40 perccel a sajtótájékoztatót követően kiadott MTI közleményt a Magyar Nemzet Online úgy lehozni, hogy újabb 6 milliárdot szuszakolnak a szusza stadionba. Tehát ugye már eleve van a stadion kapcsolatban egy, egy ilyen negatív, de most hagyjuk, hogy miért, mert hogyan meg jogosan vagy nem jogosan, de egy ilyen negatív felhang úgy általában. És egy olyan sport támogatásról, utánpótlás és létesítményfejlesztés támogatásról, amiből egyetlen egy fillér, most hogy ez jó vagy nem jó, szomorú vagy nem Arra szomorú. Nem, ez, hogy de egyetlen egy filler nem megy a szuszára ez képes volt a Magyar Nemzet Online az MTI hírt egyébként saját anyaggal kiegészítve és címként úgy hozni, hogy 6 milliárdot szuszakolnak a szuszábot tehát egy, ráadásul egy méltatlan uh, szobajátékkal uh, ami azt gondolom hogy, hogy, hogy egy jó és ekletás például, hogy az ember miért tart, vagy miért tartják kölcsönösen, hogy is mondjam, a felek egymást nem partnernek, és miért olyan nehéz ebben a mai nyilvánosságban eligazodni, korrekten hozzá. Gondolkodom, hogy valami okosat ezígyben tudok-e mondani, de semmi nem ült az eszembe. Tehát amit mond, avval kapcsolatban most próbálnám de a dolgot. De akkor folytatom egy pozitív például, anélkül, hogy megnevezem az illetőt, mert hogy nem szeretnék ki okozni, én fölhívtam egy egy régi ismerősömet, akivel a a fővárosi képviselő, országítós képviselő újpasti polgármesterként e, ismerkedtem meg, és jelen pillanatban is autókozik, és azt mondom, hogy gyerekek, ha nem akartok ténylegesen a nevetség tárgyai, mondjuk ezt a címet megváltoztatjátok, és nem tudom, hogy ő... Valahogy valamit kéne csinálni, csinál, hogy Értem, a telefon, é mert a fele elmegy valami egészen furcsa irányú. Nem tudom, én itt ülök egy h a lényeg, hogy, hogy telefonáltam, mert azt gondoltam, hogy azért mégiscsak, és egyébként pozitívnak e, e, e, értékelhetjük-e, az sem biztos, hogy ennek következményeképpen, de végül is megváltozott a, beszél... a cím. Arról beszélünk, hogy a magyar nemzet változtatta meg a címet? Igen, hát a Magyar Nemzet online. Úgy, úgy, úgy, úgy, igen, úgy. Igen, igen, igen, igen. Ami egyébként, most azt, ami egyébként azt is mutatja, hogy ön is azon elmebetegek közé tartozik, aki képes volt ezt a dolgot nem úgy hagyni, ahogy volt, mert bántotta, elmondta, ettől nem rosszabb lett a helyzet, hanem javult, miközben egyébként azt is mondhatta volna, hogy hát a franc egye meg, de úgy hagyta. De nem, fogta magát. Ezért, ezért akartam ezt a példát mondani, mert egyrészt uh, teljesen nonszensz, és, és, és szinte már ilyen szerű, hogy hogyan tudtak ilyen uh, címet és felhangot adni egy egyébként teljesen pozitív és utánpótlás sport, rengeteg gyerek és egyébként az és sportban rengeteg sikeres embernek a létesítményét <kül> számogató fejlesztésre beszámolni, és egyébként egyben pozitív példa. Hogy, hogy vagy ennek a kommunikációja a hatására, vagy bármi másnak, de végül is változtattak rajta. Sok mindenről szeretné beszélgetni önnel a fradi kapcsán, de azt gondolom, hogy a mikető beszélgetésében ehhez képest azért elsőbséget kell, hogy élvezzen a tegnapi hír, és a maradék időben, ha van egyáltalán egy maradék időben, akkor erről beszéljünk. Winter Zsolt, Újpest polgármestere, tegnap sajtótájékoztam, hangsúlyozta, célzottan Újpestre ilyen mértékű állami támogatás még nem érkezett, hozzátette, a döntésben óriási szerepet játszott az, hogy az önkormányzat is, oda tette magát, az idézőjelben van, hiszen Újpesten, amely sorozatban ötször nyerte el a legsportosabb város címet, folyamatosan épülnek újabb és újabb tornatermek multifunkcionális sportpályák. Akkor beszélünk azokról, a létesítményekről, régiekről vagy újakról, amelyek ebből a pénzből részesülnek a közeljövőben, mert hogy egyébként a távol jövőről is van szó. Így van, ez Újpest területén több helyen elhelyezkedő, illetve a városon kívül elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban, illetve az út a saját tulajdonában lévő... Jó, akkor mindjárt keltjük mert... ezzel, bár ugye azt mondtam, hogy a, ami kevésbé fontos, mert ugye azon gondolkodtam, hogy a legtávolabbi beruházásnak a Mexikói úti fejlesztését nevezte meg Őze István, ennek a tervét jövő szeptemberre kell a kormány elé vinni, de hát a Mexikói út az nem újpest, de attól még ott lehet önöknek valamilyen intézménye? Az hol így, van? Így, így, így van, a Mexikói tehát sok-sok évtizede létezik az a lőtér, sajnos nagyon-nagyon rossz állapotban van, mint ahogy egyébként a hatodik kerületben van az utének a vívó szakosztály és a vívóterem, és ahogy egyébként <coughs> Óbudán, a Tímár utca környékén van a Kajakenu telepe, tehát az Ute, mint, mint, mint nevében is torna egy lett, a, a, a sporttelepei tekintetében nem csak és kizárólag Újpesten helyezkedik el, sőt most egy pályázaton elnyert az NSK-tól egy ráckevei vízitelepnek is a, a hasznosítási lehetőségét, tehát ott is egy kajakenu bázis. Ami a Megyeri gépítő. Utat illeti ott megújul az irodaház, vízvezetékrendszer, kazárház. Hát minden, ami egyébként ott a, magának a, a, az adminisztrációnak a, a helyét adja, és mellette egyébként a kazánház az nem csak az irodaépületet látja el, hanem a birkózó csarnokot, a cselgáncs termet, amelyek részben már felújításra kerültek, részben újabb fejlesztések fogják érinteni, de ahogy egyébként a jelenlegi meglévő jégcsarnokot is szigetelni fogjuk, illetve a Szilágyi úti sportbázison pedig egy új edző ö, csarnok fog épülni ugye ezen a, a Szilágyó táborutcai teletei jég és körling csarnok épül ez az egyik legnagyobb fejlesztés, ez mi lesz? ez amiről beszélek ez egy, ez egy, ez egy jégpályát fog magában tartalmazni, tehát egy ilyen nézők nélküli jég, edző pályát, tehát a jégkorongosoknak már hihetetlen mód fejlődik ez a szakosztály is, és rengeteg gyerek jön be az utánpótlásba, és mellette egy curling pálya, ugye Budapesten egyetlen egy curling pálya van, talán a Kamara erdőnél, és itt Újpesten ugye a körling szakosztály is szépen fejlődik, és szépen... Itt állj meg egy pillanatra, ez egyértelműen azt is jelenti, hogy ezt alapvetően az Újpest TE Használhatja, tehát ez még bérbe se lesz adva azok számára, akik semmilyen kapacitással vagy kisebb kapacitással maradjunk a körlingnél rendelkeznek? Nem, nem, nem. nem. Ezek a különböző létesítmények a délelőtt folyamán az iskolás gyerekek rendelkezésére áll, és egyébként a, a, a szabadidősportban, illetve csak egész egyszerűen a hobbi, a sportolni vágyók számára is rendelkezésre áll vagy fogálni, hogy jelenleg még, még, még a tervezés folyik, tehát hogy, hogy még bemenni nem lehet a helyszín meg lehet nézni, hogy hol lesz, de, de még nem. De természetesen ezek a sportpályák, mint ahogy jelenleg is, akár hogy a, az atlétika pályáról beszélünk, akkor azt bizonyos természetesen szabályok betartásával és a, a egyéb feltételek teljesítése esetén, de lehet hasznunk. Hát Erről szólt rá, az, első, az előző fél óra. Azt kérdezem öntől, hogy ez a Szilágyi út tábor utca területén lévő, csarnok, aminek egyszer biztos lesz majd neve. Van már elképzelés, vagy még nincs? Hát jelen pillanatban ugye ez egy silágyi úti atlétika pálya, illetve jelen pillanatban a tornászoknak a, a, a szertorna csarnoka van itt, illetve hát ez egy atlétikai bázis, tehát futófolyosó van de egyébként a teljes felújított már korábban önkormányzati saját forrásból, a tao és egyéb forrásokból megújult épületben a labdarúgás, labdarúgó akadémiának, tehát az utánpótlás képzésnek is vannak öltözői. De hogy magának, ennek az épületnek lesz a neve? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert... mert E, e, e vita van magunk között, is, hogy magát az egész telepet nevezzük el, vagy pedig a telepet is nevezzük el, és azon belül az egyes létesítményeknek is adjunk-e nevet. Ez nem dölt el? Nem, nem dölt okay. még, el, nem dölt mi még a, el. Mi az elkészültének a tervezett dátuma? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye, hogy a, a, a lőtér esetében jeleztük, hogy jövő szeptemberre kell csak a, a, a terveket benyújtani, és Jó, egy folyamatos... Jó, szókép lőtér, hogy a zavarra az a jövő zedélye, de ez a Szilágyi... A, a Szilágyi út is, azért mondom, hogy képléken és nem akarok kitérni a válasz elő, mert én is pont itt vagyok a telep mellett, és hogy itt kinézek az ablakon... Ö, látszik és zajlik a multifunkcionális sportcsarnok az, épít, ennek az építkezése, amely ugye egy, nem ennek a kormányhatározatnak, de egy másik állami támogatásnak köszönhetően már épül, és nagyon bízunk benne, hogy jövő tavasz végére, nyár elejére ezt birtokba vehetik, de viszont a, és jövő tavasszal fog elkezdődni a jégcsarnoknak az építése, tehát ez mi úgy írtuk, hogy ez a program, ez a 2017 kötőjel 2020, tehát ezt a közel... Magyarul a mostani önkormányzati ciklus, tehát az önpolgármesterségén túl terjeszkedő idő van itt megjelölve. Így van, így van, de ugyanakkor nem is ez a lényeg, mert hogy ez, ez ugye az úténak úgymondan a létesítményeinek a fejlesztése még akkor is, hogyha például az említett Szilágyi utcai e, és táborutcai sporttelep az az önkormányzat tulajdonában van, idén tavasszal mi vásároltunk hozzá egy területet a G-től, a General Electric-től, tehát hogy és adtuk egyébként üzemeltetésbe, vagyunk kezelésbe az úterészére, de ez egy egyértelmű szimbiózis, tehát én azt a sajtótájékoztatón is úgy mondtam, hogy itt az Uta és Újpest az és ez a közösség kapta ezt a lehetőséget, mert többek között tervezési pénzt is kaptunk arra, hogy a Dunaparton egy, egy vízibázist és is magát sohast. a Dunapartot is megnyithassuk az Újpestek számára. Ezt a, ezt, számára. a részét ezt meg kérem, hogy tegyük át a jövő hétre, Igen, de nem azért, mert elköszönnék, hanem azt kérdezem, hogy ha van egy Újpest meccs, akkor ma egy Újpest meccsnek a biztosítása az hogyan működik? kibiztosítja hát, is. Hogy, az, ha erre az újpest, mert most szombaton a Kis Peste Honvéd ellen kerül sor, akkor semmilyen mezzárkapu lesz, ugye? Jó, és a <laughs> az nem zárkapu, jó. Az és nem és jó. a következői zárkapu Igen. lesz, az drá oké, drá a rendben. drága MLS. Drága, drága MLS, gyöntem, MLS. Oké, van drága MLS úr. Akkor azt kérdezem öntől, nem szenvedek kérdés hiányban, de magamtól veszem el az időt, ha ilyen mondatokat mondok, hogy ön hogyan viszonyul ahhoz, hogy az MLS fegyelmi bizottságát Fiala Elvtárs megpróbálja megközelíteni, amire azt mondja a szóvívő Sipos Jenő, hogy Fiala úr e a fegyelmi bizottság nem szokott nyilatkozni, amire a megpróbál maximális önuralmat kifejteni, és azt mondja, hogy oké, de mi lenne, ha kivétel tennénk, és megszólalna. Ezt követően másnap ugye keddenként ül össze a fegyelmi bizottság, és Sipos Jenő azt mondja, hogy megkérdezte őket, és köszönjük szépen, nem óhajtanak változtatni a kialakult gyakorlaton. Én nem vagyok a magyar rádió, és nem vagyok a magyar televízió, tehát nem vagyok a közszolgálat része, amely a közszolgálat etoszából adódóan mondhatja azt, hogy nekem jogom van ahhoz, hogy megtudjam azt, hogy. De ön szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottság az valamilyen elefántcsontoronyban van, ahol a döntéseiket nem is indokolják, meghozzákozt jó napot? Nem. Én ezt gondolom igen. Tehát, hogyha valaki volt itt az elmúlt pár évben, aki eh, jogosan vagy, vagy, vagy jogtalanul, eh, alaposan vagy alaptalanul, de kritizált az embernek a szerveznek a tevékenységét, akkor az, az, az, a, a, ha van egy ilyen csoporton, akkor én nyilván a vagyok elveszik a hangja fele változatlan. Nem, nem, nem tudom, nem hát, tudom, mi történik. Azt kérdezem öntől, hogy amit ön és én immáron kórusban, vagy ha tetszik, duóban tesszük az vajon miért pusztában kiáltott szó? Hát ez... Én meg, megmondom őszíten, én... én ezt a harcomat nem adta. De mondjuk sőtökre. a sportújságírók, azok miért nem támogatnak bennünket, de ha engem nem, akkor például önt. Miért veszik tudomásul azt, ami az ő tájékoztatási kötelezettségüknek is tízes skálán, tízesre megy szembe? Hát Csak egy konkrét nem... példával élve. Még mielőtt szétszállaznánk, hiszen arra nem is lesz idő. Tehát az, hogy mi történt az Újpest pályán és mi történt a Fradi pályán, ezeket nagyon nehéz egybevetni, mert az egyik körte, a másik szőlő, mind a kettő gyümölcs, de nem lehet őket egybevetni. De! Ugye egy bírósági indoklásban sok minden benne van, amitől az ember megért, hogy a bíró miért azt a döntést hozza, amit hoz. Ugyanakkor ez az indoklás... Ami alapján megérteni az ember, hogy az új Pesztályt miért zárják be, a FRADI pedig miért büntetik pénzügyileg és szektorbezárással, ezt nem tudja megtenni. Ebben engem akadályoz. Amikor én ezt szeretném megtudni, akkor engem megakadályoznak abban, hogy beszélgethessek róla. Azt pedig éppen tegnap említettem önnek, hogy. Ö, Tágabb értelemben nyerhessen az ember értelmezést, ahhoz bírósághoz kell fordulni, és mint kiderült az elmúlt időben a Fegyelmi Bizottság döntései ellen, ugye magához az mls lehet fellebbezni, de aztán, hogy később valaki bírósághoz fordult volna, ez nem tekinthető ma Magyarországon jellemzőnek. Én, én nem tudom. A, az biztos, hogy ezzel a döntéssel, amit az MLS-hez másfél vagy két hete meghozott, ezzel idén, ha nem enyhül, én most nem tudom megmondani, sajnos, Viszonylag korlátozott uh, információszerzési helyzetben vagyok az új Pestestével kapcsolatban. Mint egyes hírek szerint ezt a két zátkaput uh, az új uh, menedzsment megfellebbezte, amit Itt, mondom még én nem tudok megerősíteni. Mi nem halasztó hatájuk? Ami, ne, ami nem halasztó volt, tehát a legjobb tudomásom szerint a hétvégén zárkópos megközelítésre kerül sor. Jó, hát ezt é, és, annyi, el... és csak annyit annyi tudok mondani, hogy, hogy mélységesen felháborít, nem tudok mit tenni, és maximum magamba füstölök, vagy itt Jó, de szerintem szénné fog ígni fog velem együtt, mert az ember, ha egyébként rukker, akkor ez egy tízes kállán tízesre foglalkoztatja, és ha nem kap rá magyarázatot, akkor önmagában az a tény, hogy legközelebb ki tud menni és győz, győz a csapata, az ezt a mérget azért legfeljebb csökkenti, de nem szünteti meg. Igen, Túl leszünk ezen az eltiltáson. Azt de nem, de bocsánat, azért ez, ez, ez, nem szoktam. Ha, ha, ha már ez a témába foglalkozunk. Tehát azért, azért én nem akarok sem álszent lenni, sem senkit sem vádolni, de az, hogy, hogy néhány beazonosítható, vagy nem beazonosítható, ezt most hagyjuk, mert ugye ez egy nagyon jó kérdés, itt akár a grupom most kapcsolatban is. Néhány szurkoló, úgymond huhog, az nem PC, azért két mérkőzésre szóló teljes stadionbezárás jár. A kispest mérkőzésen, amikor nem beazonosítható módon néhány szurkoló, de egyébként az, a, a TV közvetítésben jól hallható módon és az MLS tv n visszanézhető videón jól hallható módon huhognak az nulla forint büntetés, nem hogy bezárás, vagy szektomás vagy satt, többi, semmilyen büntetést nem von maga után, és az, hogy egyébként egy stadionban valaki be tud vinni és bármilyen szúró, vágófegyvet, és azt használja önvédelemként, vagy nem önvédelemként, de másik húsz ember meg összeáll és konkrét rincselést hajt végre, az meg úgymond PC, mert csak. Eh, Ezzel kapcsolatban Pindrok Tamás tollába azt mondja a Kuvatov Gábor, a most megjelent figyelőve, megrendíti, ami történt, egy teltházas lemeghangulatú hangulatú futballmérkőzés után sajnos nem a sportról beszélünk, tönkretette 20 000 ember boldogságát, 50 rendbontó, akiket egyébként a rendőrség beazonosított, mint 20, tehát aval a 30 ami közben van, de már nem önt fogom szórakoztatni, akik verekedtek a stadionba, és ezzel kárt okoztak a Ferencvárosnak és az egyetemes magyar sportnak. Ez az ötven ember szervezeten előre, tehát hogy nehogy már ők húzzák, vagy ők vigyék a vadászpocskát, De most azt kérdezem öntől. De bocsánat, hogy... ebben a gában az tökéletesen igaza van. Tehát azaz, az a 20 kötőjel, 50 idióta barom, már most bocsánat. Az tönkre 20 ezer embernek, meg egyébként nem tudom, hány százezer vagy millió sport szerető embernek a szóval Igen, De, az de így, így, így, tökéletesen ember, igaza van. Igaza volna. De az MLS ezt úgy ítéli meg, hogy szektor bezárás, ellenben néhány idióta barom húhogását, meg úgy ítéli okay. meg, hogy stadion bezárás. Ez, ez, ez non ez De azt kérdezem öntől annél, hogy a Ferencváros fejezetét miketten be tudnánk fejezni, hiszen arra nem miketten vagyunk avatottak, hogyha majd nem zárt kapus mérkőzés lesz, akkor ki tartja fenn a rendet? Ez is egy ilyen bonyolult kérdést. A kiemelt mérkőzéseket a rendőrség biztosítja, ráadásul azt ingyen, tehát a kiemelt kockázatú mérkőzéseket a rendőrség. A, sima a kiemelt kockázatú mérkőzést ki, te, ki minősíti kiemelt kockázatú Hát van egy ilyen értékelő bizottság, amelyben a klub, a rendőrség, a, talán az emellett. Jó, magyarul MLSZ... nekem azt kéne feltételeznem, hogy miután először térnek vissza az ultrák, a Fereszáros-Debrecen mérkőzés kiemeltnek kellene tekinteni. Hát én azt gondolom, hogy egy Ferencváros Debrecen mérkőzés az szerintem igen kiemelt mérkőzés. Ez De nem. egyébként ez úgy működik, ez úgy működik, hogy a hogy magában a stadionon belül, persze mondom, nem, a Ferencváros nem tudom, mert lehet, hogy klubokként változó, de az MRS biztonsági szabályzata alapján magában a stadionon belül, mint úgymond magántulajdonú, most Igen. egy állami hogy ott magának a szervezőnek kell föntartani a rendet. Tehát az Újpest esetében egészen biztos, de szerintem a Ferencváros esetében is úgy működik, hogy a klub által felkért, megkízott és fizetett biztonsági szolgálat az, amely az alap biztosítása. helyzetet. Ebben összesen egy kérdésem van, nem azért, mert nincs több, hanem azért, mert nincs többre idő. És tényleg nagyon sajnálom. Ha valamikor sajnálom, az most van. Az önvéleménye szerint egy olyan mérkőzésen, amikor először térnek vissza az ultrák három és fél után, akkor ennek a bizonyos biztonsági szolgálatnak a tevékenységét függővé tenni azoktól az ultráktól, akik, akik visszatérnek, az nem diszonáns És akkor egy olyan szót alkalmaztam, amivel olyan finoman fogalmaztam, hogy magam sem értem azt, hogy hogyan voltam erre képes. Én azt tudom, hogy általában úgy működik a történet, a jól szervezett útra csoportoknál nem, én magam sosem voltam útra, és nem is tartom magamat nagy szakértőnek, de azért talán valamelyest ismerem ezt a világot, vagy ismerek olyanokat, akik erről a világról mesélnek valamit. Általában egyébként a jól szervezett útra csoportokban is az általuk vezetett szurkoló táborokban a rendet elsődlegesen saját maguk tartják fönt, megfelelő hierarchia és egyéb nem a PtK-ban rögzített módon és, és, és, és eljárásrendben. És egyébként, hogyha ez nem működik, akkor egyébként a, a, a, a, a... Klub a fölkért szervezőgárda, és ha nem, akkor én a rendszer tartó és a rendőrség. A nem pedig, állítanám, hogy nincs több kérdésem, már... de nincs több időnk, függetle attól, hogy így is felkilenc lett. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Dét napot kívánok Önnek is, Wintermantel Zsoltot hallották. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. A pap, aki az utolsó kenetet adta fel Mahiavelinek, alaposan meglepődött amikor arra kérte a firenzei mestert, hogy tagadja meg az ördögödés és annak tanításait, a beteg filozófus bágyattal legyintett. Atyám, nem ez a legjobb időpont, hogy újabb ellenséget gyűjtsek be. Jelenünkre fordítva a példát, ha a magyar ellenzék minden rossz forrásának, egyenesen az ördögnek is tekint bennünket, állapotát nézve tényleg nem ez a legjobb pillanat. Hogy is néz ki ma a mi ellenzékünk? A Jobbik aktuális, legnagyobb sikere, hogy Havas Henrik könyvet ír von a Gáborról. A neves szerző korábbi kötetei a teljesség igénye nélkül a következők. A prostituált élet vulgárisabb megfogalmazásban. A pornó. Apám szép volt, egy heroinista vallomása, illetve a sztár, a lúzer és aki az anyját kereste. A sorozat folytatása pedig Havas Henriknek a honkormány egykori államtitkárának tollából, vonagából. Szívből gratulálunk! Gerget hallják a Fidesz Tisztelt kongresszus! A baloldali pártok és pártocskák helyzetéről most nem szeretnék semmi rosszat mondani, így tartom helyesnek viszonozni azt, hogy már ők jobban utálják egymást, mint bennünket. Azonban az ellenzék gyengesége nem az erőnket, hanem a felelősségünket növeli. A felelősségünket az országgal és egymással szemben. A párton belüli hierarchia fontos, egy választási kampányban kulcsfontosságú. De ahhoz, hogy politikai közösségünk erős maradjon, egymás között mindig kérni és soha nem követelni, legfégső esetben utasítani, de soha nem parancsolni. A választópolgárok meggyőzésére pedig a legjobb eszköz, ha alázattal és megértéssel beszélünk közös eredményeinkről. 4%-os gazdasági növekedés hosszú távon is hasonló kilátásokkal. Az elmúlt 35 év legalacsonyabb inflációja. 4%-os munkanélküliség. Alacsony forintamatok, kiegyensúlyozott költségvetés, csökkenő államadóság, és ma 740 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon, mint 2010-ben. Mindezekkel együtt is mindig tartsuk szem előtt, a több évtizedes konzervatív korszak esélyét az növeli leginkább, ha még azok is otthon érzik magukat Magyarországon, akik nem bennünket támogatnak. Tisztelt Kongresszus, a kormány családpolitikája sokat javította a helyzetem, de hazánkban még mindig többen halnak meg, mint amennyien születnek. Viszont tavaly sikerült először eljutni oda, hogy több magyar jött be, illetve vissza Magyarországra, mint amennyien külföldre mentek. A mi kötelességünk, küldetésünk, missziónk, megbizatásunk és hivatásunk, hogy olyan magyar hazát teremtsünk, amely minden magyart hazavár, és ahova minden magyar lélek örömmel térhet haza. A migrációs válság megmutatta, hogy Magyarország ma Európa lelkiismerete. Minden brüsszel szembeni kritikánk ellenére, vagy ahogyan Szájer József a héten utalt rá, lehet, hogy éppen ezért az Európai Uniós tagságot a legnagyobb arányban Európában éppen mi magyarok támogatjuk. Minden együttműködés azonban akkor lehet sikeres, hogyha egyetértésen alapul, hogyha egyetértés áll mögötte. Ma a nemzeti önazonosság tudatról, Európa hagyományos keresztény értékeiről, a bevándorlásról, az integráció esélyeiről nem hozható létre egyetértés, mert Közép-Európa országai még megőrizték azt, amit Nyugat-Európa államai és politikai elitje már régen feladott. Ezért azt kérjük nyugat-európai barátainktól, hogy ahol nem értünk egyet, ott éppen az általuk sokat hangoztatott tolerancia jegyében legyenek velünk szemben toleránsak, ahogyan mi is azok vagyunk az ő általuk tévesnek tartott irányváltásaikkal kapcsolatosan. Mi büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország ma biztonságos, stabil és fejlődő sziget egy válságokkal teli világban. Ahhoz, hogy ezt megőrizzük áll előttünk, magabiztos győzelem tavasszal nélkülállóan harmadszor megszakítás nélkül. 1990 óta soha senkinek nem adatott meg, hogy egymást követően harmadszor is kormányt alakíthasson. Mi ezt megítélésem szerint kiérdemeltük. Ezért, tisztelt kongresszus, nincs más hátra, mint előre. Kicsönk. Pedig megpróbáltam pont úgy felhívni, hogy mire vége van ennek a szövegnek. Jó reggelt! Lehet? Éppen téged hallhatott a nagy érdemű a kongresszusi beszédetben Önök Kujás Gergelyt hallják aki már nem a parlament alelnöke nem vagy a parlament alelnöke Nem vagyok Fidesz frakcióvezető, párt alelnök Ezek a megbízatások a választásokig szólnak hogy amikor az embert megbízják, akkor csak az első számban ott a másik szám már mint időben az nem szerepel A párt alelnökség az két évre szól, az a parlamenti egyértelmű. tisztség... Bocsánat? Akkor ez egyértelmű. Igen, a parlamenti és kormányi tisztségek azok a választások is szól. Hát, ha csak a média jelenlétedet veszem figyelembe, akkor nem unatkozol. Igen, de ez korábban is így volt. <laughs> Jó, de ez most még fokozott jelenlétet e, igényel e, tőled. Azt kérdezem tőled, e, visszakérdezve arra, amit mondtál a kongresszus előtt, a számodatok mit mutatnak? Hányan mentek el? hányan jöttek vissza? kapcsolatos? kapcsolatosan? Hát, ugye, az hangzott el a beszédetben, tavaly fordult, vagy talán ja, idén fordult elő először. Hogy tör... Igen, igen. Helyzet az az, hogy 30 ezeren mentek el a KS szerint, és 16 jöttek vissza nyugatról, és 15 ezeren jöttek be határon túlról a magyarok. Tehát összességében a, szemben azzal az, az állítással, ami ugye azt mondja, hogy itt tömeges kivándorlás van, több magyar jött be, illetve vissza, mint a kimentek. Jó, ez persze ad, annak az érvényét nem veszi el, ami az előző éveknek a szomorú statisztikája. Nem, de a Szintén csak KSH vannak, és ott hiszem még az is, hogy a korábbi évekre vonatkozóan is ezek becslések. Elég pontos szótszat annal becslének, de mégiscsak becslések. Igen. Körülbelül a KSH szerint 400 ezeren lehetnek, van, de kevesebben, de maximum 400 lehetnek külföldön. Tehát azok a számok, amik a magyar sajtóban megjelennek, azok a KSH szerint nem valósak. Mert hogy annál többet mutatnak. Hát 600 meg egy millióról, meg mindenről beszélnek, ehhez képest 400 és azt is látni kell, hogy ez egyébként összehasonlításban a többi posztkommunista országa, vagy közép-európai országval az EU-hoz 2004-ben, vagy az után csatlakozott országokkal gyakorlatilag a legjobb, vagy a legjobb vagy a mellett a legjobb adat. Azzal együtt, hogy mozgásszabadság van, a korfát és a foglalkozást tekintve az lenne jó, ha mindenki hol lenne. Hát illetőleg az Én lenne szerintem... a legjobb, hogyha ez egy, a Orbán viktor idézve, hogyha ez egy cirkuláció lenne, azt Igen. követően, hogy kint, azt követően itthon. Tehát megint arra jutottunk, hogy a miniszterelnöknek van igaza a helyzet. Hát az, hogy szerintem azt jó, hát a miniszterelnök jó. akkor lesz igaza, hogyha ez bekövetkezik, ha ez tényleg, ez lesz a tendencia. Igen, de azt szerintem kifejten jó, hogyha valakinek van külföldi tanulmányi vagy munkatapasztalata. Én nagyon sokat köszönhetek annak, hogy például Hamburgban, tanulhattam 7 hónapon vagy 8 hónapon keresztül. Nem csak nyártudás szempontjából, hanem az egy meghatározó élmény, főleg, hogy az emberfő egyetemista évei alatt éri az ilyen lehetőség. Igen, hát az embernek az agya fiatal korában inkább szívacs, mint később. Azt kérdezem tőled, egy gyűri klub esetek kapcsán van ott egy norvégi játékos, akinek a telefonját feltörték, és arról olyan fotókat tettek közzé, amelyek az illető sport teljesítményét is lerontották, annyira foglalkoztatta az, hogy ez hogy következhetett be, és ebben nyilvánvalóan jelentős szerepe volt annak, hogy a csapattársai is képesek voltak egymás között ezeket kicserélni, viszonylag későn szembesült ezzel, és hát elég szörnyű lelki állapotba került. Ő egy norvég valaki, aki Norvégiában az edzőjével, a szövetségi kapitányjal együtt felkereste a vonatkozó minisztériumot, ahol elgondolkodtak azon, hogy ezt a dolgot jogilag hogyan lehet szabályozni. Analógiaképpen tekintve ezt a történetet, a zaklatási történetek, a hazai zaklatási történetekből te, bárki a kormányon belül, bárki a kormányon kívül a Fideszben vagy az értelmiségi körzetében tette olyan javaslatot, ami megfontolandó és ami a közeljövőben jogszabályi változás lenne, hogy a jelenség, ha kiderül, akkor büntethető legyen, illetőleg valamelyes preventív lesz, ha egyáltalán ilyen területen valami preventív tud lenni. Én ugyan konkrét esetet nem ismertem, amit most mondtál, de a internetes kérdés olyan, amivel szerintem jogalkotói szinten is kell foglalkozni. Több képviselőtársam is jelezte, hogy keresték meg Milyen jellegű problémákkal elsősorban a népszülők és fiatalokkal kapcsolatosan. Ez a szabályozás ez mikorra születhet meg? De az a baj, hogy nem egyszerű szabályozási területről van szó, mert a zaklatásnak az eddig ismert formái, azok nem kötődtek be a mértékben a modern technikához, mint ahogy ezek. Tehát végső soron, ha Milanizálni ha akarok, akkor a Facebook erre jött létre magunk és az ismerőseik zaklatására. Tehát ugye a saját személyes életünknek, most nem rólam van szó, mert én nekem sose volt magánjállagű Facebook oldalam, vagy azt sose használtam, de... A magánjálló Facebook oldalak lényege, hogy a magánéletének egy felettét az ember megosztja másokkal, egy elég távoli vagy kiterjedt körre az ismerőseket, és éppen ezért, hogy hol van az a határ, ami már jókat sért, esetleg még a jog erejével is szankcionáló, ezt az alkotmányos keretek között meg a józanésznek megfelelően meghatározni nem könnyű. És ami nem az internetes zaklatás illeti, ott vajon van-e valamilyen terv? Milyen pillanatban is a büntető törvénykönyv, illetve a szabálysértési jogszabályok is az akatás ténylását tartalmazzák, és amiatt bárki tehet fel jelentést. Aki engem ismer, valószínűleg, hogyha az a kérdés, hogy rendpárti vagy nem rendpárti, akkor én abban reménykedem, hogy azt mondja, hogy nem rendpárti, mert a rendpártinak van egy olyan jelentése, ami túlmutat a rendpártiságon, tehát nem a rendetlenséget pártolja, hanem a kifejezett rendpártiságot nem pártolja. Ugyanakkor mégis én kérdezem azt... Hogy vajon maguknak a fenntartó intézményeknek, azon színházak esetében, ahol a történetek megestek, van-e kötelessége vagy sem? Azért kérdezem ezt tőled, beleértve, hogy lehet, hogy túlmegyek azon a határon, ami nekem jól áll, hiszen például az Operett Színház esetében a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, a színház vezetője, aki szóban tisztázza azt, amit tisztáz, ugyanakkor maga a fenntartó, vagy maga a Nemzeti Kulturális Alapot felügyelő intézményrendszer, vagy intézmény megteheti azt, ami egyébként a lelkismeretéből fakad, túlmenően azon, hogy ezt a fiala javasolja, akkor egyből azt mondja, hogy nem, mert azt mondja, hogy egy liberális támadásnak mi ilyen módon e, nem fogunk eleget tenni. De azt kérdezem, hogy olyan kérdés, amely teljesen indokolatlan? Nem, én szerintem a kérdés teljesen indokolt. Csak e, például a végszínázási tényebe azért nem akartam soha belemenni, mert nem vagyok e, a fenntartó, és e, miután már itt mindenkit politikailag baljobb oldalra hoztanak, vagy ha már nem is baljobb oldalra Hát, a egy olyan ebbenről beszélsz, aki oldala. kivétel a szabályoló talán is Igen, igen, de, de, de ebben az esetben, hogyha én... Nem biztos, hogy ez a védekezés jó, hogy én semmiről nem tudtam, mert az is baj. Nyilván az nagyobb baj, hogyha ez úgy történik meg, hogy az illető tudott róla, de a konkrétesebben azért a vezetői alkalmasság szempontjából azt a kérdést is fel lehet tenni, hogyha valakinek a színházában ez rendszeresen állandó jelekkel történik, és nem tud róla, amit én készséggel elhiszek, akkor alkalmas a színház vezetésére. Tehát én ezt nem, nem akarok ezzel én foglalkozni, szerintem... Jó, de egy az ugye az operett színháza, amelynek a vezetője a nemzeti kulturális alap Ez egy ilyen ilyen címe nincsen, nem tudja, nem... az eseményt ezt befolyásolná. Én nem, én nem akartam itt most neveket felhozni, éppen azért, amit előtte mondtam, hogy nehogy az fogalmazódjon meg, hogy a politikai szimpátia vagy antipátia alapján jó, Jó, de akkor ez az óvatosság vezet oda, hogy akkor ez a folyamat nem történt meg, vagy nem minden nem, nem, nem, Nem az én feladatom. Tehát a nem az önkormányzat kérdeztem, hogy ez neked lenne a Azt kérdezem, hogy ha erről egyébként mi ketten ugyanúgy gondolkodunk, akkor te mivel magyarázod azt, hogy akik ezt megtették volna, nem tették meg? Én ezt nem tartom lezárt kérdésnek. Hát szerintem a Führelse önkormányzat fog ezzel foglalkozni. Ami egyébként azt is jelenti, hogy mint mindenhez, itt is idő kell. É, igen, és mondjuk itt azért egyenlőre olyan vádak hangzanak el, amelyek vagy valóban egyértelműen bűncselekményre utalnak, tehát egy jelentős részben már évültek, <coughs> vagy, pedig, vagy pedig akkor meg kell indítani büntető eljárást, ha ez elévülési időn belül van, és az évezés ugye ezek nagy részben indul, megindítható művető tehát a meg kell erről dönteni. De hogyha ez megtörténik, akkor én úgy gondolom, hogy az intézmény vezetői felelősséget fel kell vetni, és alaposan a boszorkányzói a nélkül, de vizsgálni kell. Nagyon határon rakon terület mondani, hogy az ember próbál valamiféle összhangot teremteni a beszélgetésünkben, mert ugye úgy mehetnénk, hogy hol én szerválok, hol te szerválsz. Ha gondolod, akkor egyébként megadom neked a lehetőséget, hogy megjeleníts olyasmit, amiről te akarsz beszélni. Én nem szenvedek téma hiányban, de figyelek, ha neked van olyan, amiről teszünk te azt. Ez te szigom, mint a sajtómond. De nálunk én. már volt, figyelj, nálunk már volt olyan, hogy te valamiről beszéltél, amit én nem kérdeztem. Tehát azt kérdezem, hogy van-e olyan, amit te megjelenítenél. ten. az a szerint lehetőségem van, hogy ha felveszél egy témát, akkor a válaszba belefogadok mást. Jó, de most azt kérdezem, hogy mindenféle kérdés nélkül van-e olyan, amiről te akkor is beszélnél, ha egyébként ez egy normális beszélgetés lenne, ami ma ma a sajtóban nem jellemző, amit te akarsz megelőzni. A kapcsolat a ügyekbe? Uh -huh. hát, természetesen szántam ilyen kérdés, amiről szoktam beszélgetni, de már már annyira nem szoktam meg, hogy én hozzak föl témát, hogy zavarba hozz. De már volt ilyen kettőnk között, úgyhogy ezt megtehetnéd. De ha nem akarod, akkor figyelhet, még van időnk, úgyhogy. De... Hogy tetszett a Fidesz kongressz? Hogy hogy ne, érdekes, ezt más is kérdezte tőlem éppen tegnap, de nem volt olyan benyomásom. Tehát ahhoz, hogy én a Fidesz kongresszusról érdemben tudjak beszámolni, ahhoz ott kellett volna lennem. Ma már az egész követhető interneten. Ó, hát a, a folyosók, a ruhatár, a büfé, bent, ezek mind a magánbeszélgetések, a, a kommentek, ezek volt Ha nem hívtak meg? Hát a sajtót. Nem hívjuk meg, jelentkezik Jóna. Nem, nem, nem. Én ebben, és sosem fogom elfelejteni, amikor Navras és Tibornak talán még a nagy nyilvánosság előtt mondtam azt, hogy amikor a kormány letette az esküt, ugye, hogy ez egy nagyon régi kapcsolat, és már amikor 2010-ben letette a kormány az esküt, már akkor egy régi kapcsolat, és mondtam, hogy én csalódott voltam, mert azt hittem, hogy meghív, és azt mondta Navras és Tibor azzal az ártatlansággal, ami teljesen jól állt neki, mert hogy őszinte volt, azt mondta, hogy fiala eszembe se jutott. Én alapvetően olyan helyre szoktam elmenni, ahova elhívnak személyesen. Na, a legközelebbi kongresszusra, ha nem találtam, akkor... <gül> hát, igen, igen, igen, igen. Mint, hogy nekem legutóbb volt egy felvetése, még a nyár folyamán, hogy találkozunk, amire egyáltalán nem kaptam választ, de most emiatt nem foglak lebaltázni, ez már régen volt. De akkor azt kérdezem, hogy neked milyen benyomást keltett? Tehát számodra milyen volt? Most én számomra az, hogy egy jól sikerült kongresszus volt, az... Az, hogy jól sikerült, az, mit, az mit, tehát mitől jól sikerült egy kongresszus? De az a kérdés, hogy egy kongresszus milyen benyomást hagy azokban, akik ezt figyelik. És nyilván itt nem azok a legfontosabbak, akik ott delegálni. Hány küldött van egyáltalán? küldöttként van. Küldöttből volt ezer... 400 és nagyjából 1400 volt jelen általában az iskorában. Hadd el neked, hogy annak idején megkérdezte tőlem a... A lánci, hogy nekem volna -e kedvem elmenni köcsére, és mondtam, hogy persze, hát csak meg kéne hívni. És akkor azt mondta, hogy ő ezt megpróbálja megtenni. Aztán, amikor én megkérdeztem tőle az eseményhez közel, akkor azt mondta, hogy naív volt, ez nem működik. Így így mennék el a Fidesz kongresszusra is, tehát nem egy olyan helyen szeretnék lenni, ahol, hogyha látok egy, egy Fidesz potentátot, ahhoz nem tudok oda menni. Amikor csak szeretném neked mondani, hogy amikor Lázár János volt a frakcióvezető, akkor én ott voltam a Fidesz frakció karácsony, többen is, többen csodálkoztak ezzel együtt mindegyiken ott voltam, éppen abból adódóan, mert tudtam, hogy ez nem fog sokáig tartani, és kíváncsi voltam rá. Megnézem, mit tehetek. Nem csak, csak gondolkodom, tehát minden kérdés tovább él bennem. Mert hogy egyébként ezek az események, ezek, ezek túlnőnek azon, amik, mert ugye ott nem csak az a fontos, hogy mit mond a szónok. Azt kérdezem tőled, hogy az alelnök személynek a változásának tulajdonítsunk-e nagyobb jelentőséget a kelleténél, vagy nem? Illetve, hogy mennyire van megbántódva, vagy politikai értelemben háttérbe vonva az, aki most nem alelnök, szemben Novák Katalinnal, aki az lett. Itt azért lett alelnök, mert Celszégi Ádridikó az állami számolózség, de nem, mint az Európai Unió számolózség lett a magyar tagja, ezért itt megbántottságról nem lehet ez vagy összeférhetetlenség, vagy időhiány? Összeférhetetlenség, az, az a, még a is fel kell Azt kérdezem tőled, hogy ez a fajta összeférhetetlenség, most ugrottam egyet, de visszatérhetünk. Ez vajon hasonló mód mennyire áll fent, András novelnök és fidesz képviselő esetében. Mondhatnám bízva abban, hogy továbbra is fennáll, amit korábban mondtam, hogy a másodlagos nyilvánosságban beszélünk, hogy a Igen. két legyek folyó vitában az első értelmes kérdés. És szabad nekem kérdéseket minősíteni, ugyanis. Mindig csodálkozom azon a végtelen együgyiségen, amivel újságírók témákat tudnak felvetni. Én szerintem az a kérdés nem kérdés, hogy egy egyéni képviselő, hogyha azt látja, hogy 20 forinttal magasabb a benzin az ő választókerületében, akkor az a helyes, hogyha ezt szóvá teszi. És valóban nem, egyszerűen látom indokát, és azóta sem kaptam semmilyen indokot, értékelhető indokot arra, hogy miért van az, hogy a budapesti, kutakhoz képest, ha legdrágábbat nézem, akkor is több mint 10. Ú, De, vattal, az által, mert az autópályák, nézem, az autópályák melletti árakat nem haladta meg. Amilyen listát én kaptam, ahhoz képest egy mezőköveredik út volt, és kiemelkedően drágák voltak a Medinák, Tehát, hogy ezt egy képviselő szóvá teszi, én ezt az ő feladatának tartom. A kérdést úgy feltenni, hogy te feltetted, az, az egy gyakosabb naktűnő felvetés, de én erre is azt mondom, hogy ez legalább egy értelmes vita. De ebben az értelmes vitában is azt mondom, hogy én szerintem... Akkor menjünk vissza egy, egy pillanatra, amikor ugye domokos László az állami számbevőszék elnöke lett, akkor lemondott a képviselős. Igen, el. de a kettőt azt ne hasonlítsuk össze egymással, mert a nem véletlen, hogy a jogszabályok az egyiket... Összeférhetőnek nyilvánítják a másikat, mert összeférhetetlen. Na, ezt akartam kérdezni tőled, hogy minek a függvényében állapítja meg maga a jogszabály az összeférhetetlenséget, hiszen ma Magyarországon az összeférhetetlen, eh, amit a jogszabály kimond, a többiben olyan relativitás jött létre, amilyen relativitás korábban nem létezett. Mindenki azt mondta, hogy majd én eldöntöm, hogy mi összeférhetetlen és mi nem. Igen, de vannak egyértelműsek, és vannak olyan kérdések, amelyek felvethetőek és megvitathatóak szerintem a. A vezetés vezetése ebbe a körbe tartozik, az államszámőszíg meg az előttében. Az államszámőszíg egy teljesen független szerv, ami önkormányzatokat ellenőriz, pártalpítványokat elnőriz, gyakorlatilag a közpénzekkel gazdálkodó közintézmények mindegyikét ellenőrzi. Ott soha nem volt vitás a óta, és az európai gyakorlat is, hogy ott egyidejűleg pártagság, pártizség, politikai tisztségvállása nem lehetséges. Függetlő attól, hogy arra mind a ketten visszaemlékszünk, bár akkor te még nagyon kicsi voltál, hogy amikor ez bekövetkezett, akkor azért volt némi sziszegés, hogy azért, habár le kellett, hogy mondjon a parlamenti mandátumáról, ezzel együtt a fideszes kötődése mennyiben lehet aggályos? Igen, de ez meg egy állandó vita, és itt megint csak azt tudom mondani, hogy ha valakinek számítanak nyugati példák, akkor általában sehol sem kizárólag, okasz beleért az Alkotmánybíróságot is, hogy valakinek korábban pártpolitikai aktivitása volt. A lényeg az az, hogy attól a pillanattól kezdve ezt a összeféletbenséget meg kell, hogy szüntesse. Is És a novelnök? A novelnök azért mondom, hogy a kérdés felvethető, mert az elmúlt napok vitái ezt a felvetést legalábbis megbeszélendővé teszik. Én szerintem az nem vitás, ugye a, a az hivatal az mindig a kormányzat alá tartozik, és a kormányzati felügyelet alatt áll. Tehát én értem ugye, a politikai... idézem, ugye az RTL klubnak azt mondta a Jandrás, én nem mint napvezető jártam el, nem Igen. írtam levelet, mint napvezető, nem hívtam fel a hivatalomból senkit. Ugyanakkor mind a ketten tudjuk, hogy ez az írói munkásságának a része, kvázi, analogia, azért ez egy sokszor sokszor olyan fedezék, amire nem kell acéllövedékkel lőni, mert egy hógolyó is teszi. Igen, én ezt értem, de ez hozzáteszem azért egy országgyűlési képviselőnél is mindig felvethető, hiszen végsősorban törvényeket a képviselők hoznak, és költségvetésről is a képviselők döntenek. Gyakorlatilag a parlamentarizmus alapjai ugye ez utóbbinál jöttek létre. Úgyhogy ilyen jellegű közvetett befolyás mindenkinek van, vagy mindenkinél felmerülhet, akit megválasztanak országgyűzési képviselőnek. Kétség kívül egy direktebb, hogyha valaki a NAV-ot felügyeli. De én úgy gondolom, a politikai felügyelet az egyértelmű, helyes, indokolt, mindig is így volt, és minden országban így van. Én jobban szeretem az őszintén megoldásokat, tehát az, amikor valamilyen bürokratát kinevezünk, és aztán őt a politika irányítja, amivel miért, mondom, a NAV esetén nem az egyes ügyekbe beavatkozva, de a fő irányokat megadva van lehetőség, és ez nemhogy alkotmányosan, hanem gyakorlatilag alkotmányosan elvárt. Ott lehet, hogy őszintébb és jobb megoldás az, hogyha akkor van egy politikai felelős, és táványodás személyében Ma van egy ilyen politikai felelős, az látszik viszont, és azért mondom, hogy a kérdés felvethető, hogy ezt a nyilvánosságban nehéz elkülöníteni, Attól, hogy ő egyébként egy egyik választókerületben megválasztott országot is képvisel. Megjelent a Mandineren egy írásod, ugye ez így szól, egy évvel Donald Trump megválasztása után. Azt kérdezem tőled, hogy. Um, azért az a, az a mondat, az úgy bennem maradt, így szól. Amikor a következő hetekben különösen német politikai szövetségeseink értetlenkedve kérdezték, hogyan lehet örülni Donald Trump elnöki választásának, a válasz őszinte volt, mi elsősorban nem Donald Trump győzelmének, hanem Hillary Clinton vereségének örülünk. Vajon mit gondol Vincent arról, hogy imáról nem Hillary Clintonnal szemben, hanem imáról saját maga létezésében milyen Magyarország számára Donald Trump elnöksége. És ezt nem véletlenül kérdezem, mert ugye nem érdemes mindent mindennel összefüggésbe hozni, de ugye az amerikai ügyvivő bekéretése a tekintetben, hogy ő mit mondott a magyar média szabadságról, és aztán milyen vidéki média támogatás született, amelyet Magyarország a való beavatkozásként élt meg. Azt nem mondom, hogy az Donald Trump engedélyével történt, és emiatt a Donald Trumpot kellene e, kritizálni, mint hogy nem minden esemény köthető Orbán Viktor tevékenységéhez, de amikor arról szoktak beszélni szellemiségében, akkor gyakorlatilag mégis ott van az az ernyő. Hát, igen, csak a helyzet az, amit én ebben a cikben is leírok, hogy Trump adminisztráció nincsen évvel a választások után hanem olyan adminisztráció adminisztrációvalak ügyben. És ez nem biztos, hogy abban a, azon a szemmagasságon, ahol Magyarország van, Amerika szempontjából gyorsan fog változni, még az sem biztos, hogy minden fog. Máskor gyorsabban cserélődött az adminisztráció? Igen. Ennek a lassabb adminisztrációnak egyebek közt nem oka az, hogy annyi vizsgálat, most éppen ügyészi vizsgálat van az elnök megválasztása kapcsán, amely nagyban megnehezíti az új adminisztráció kialakítását, hozzátéve, hogy az új adminisztrációnak is a lebomlása viszonylag gyors, hiszen már egy sor közvetlen munkatársától kellett Donald Trumpnak megválnia. Hát igen, éppen azért mondom, hogy ez azzal áll összefüggésben, hogy a republikánus Pártelit és Donald Trump közötti viszony sem ideális. Tehát azért csodák olyan értemben nincsenek, hogy egy országkormányzásához, főleg egy, egy ekkora országkormányzásához rendkívül sok emberre van a szükség. Több ezer ember, akit közvetlenül az elnök nevez ki. És ezért aztán a hagyományos pártjelölteknek az az előnye, hogy ők egy hagyományos pártadministrációhoz tudnak nyúlni. Tehát ha valaki végignézi, akár ma is a támpad adminisztráció még mindig kevés kinevezetjét, de különösen korábban Fiatalabb és idősebb régen adminisztráció tagjaira látni fogja, hogy ilyen értelemben nincsenek csodák. Tehát az a, a, az átfedés a republikánus adminisztráció között az 20-30-40 százalék még akkor is lesz, hogyha eltelt 15-20 év a két elnökség között. Hozzátéve, hogy azért ez ilyen mértékben nem gyakori jelenség? Hát ilyen mértékben nem elég. Hozzátéve, jelenség. hogy nagyon sok helyen nincs amerikai nagykövet, de mi valószínűleg személyesen azt fájlaljuk, hogy Magyarországon sincs. Hát, hogy fájdaljuk, hogy se, most nem menjünk bele, nem lenne baj, lenne, de tehát nem ezzel kelek és ezzel fekszem, viszonylag Én napokat tudok úgy dolgozni végig, hogy nem itt egy amerikai nagykövet, de természetesen az államok normális kapcsolattartásának ez lenne a része, és ezért az lenne helyes. Viszont ez máshol is így van, tehát ennek a térségnek szinte az összes, hogy az államai kétharmadában ez a helyzet, és azt is nyugodtan hozzátehetjük, hogy ez a külügyre igaz, is igaz, sőt nem csak a külügyre, de a talán leginkább. Tehát az, hogy, hogy a Trump kormány nem hozta magával, vagy nem akarta automatikusan, a hagyományos republikánus adminisztráció tagjait átvenni és a kormányzatba hozni, az egyrészt egy feszültséghez vezet az elnök és a republikánus párt között, másrészt meg nagyon megnehezíti azt, hogy alkalmas emberek kerüljenek egy új politikai irányvonalnak megfelelő a minisztériumokba. És ezt Magyarország adott esetben megszenvedi ebben a formában? Most hát, megszenvedjük-e sem? Együtt tudunk élni vele. Én jobban örülnék, hogyha nem ez lenne. A helyzet ma azért, mert sokszor elmondtam, hogy az amerikai külügy, megutoljára kezden, az amerikai külügy az a jó kapcsolat, a magyar-amerikai baráti és jó kapcsolatok között áll, és ezt igy igyekszik akadályozni. Hogy ez egy helyes szereplő fogás vagy sem, én szerintem nem az, de megyünk ki 500 dologról beszélgethetünk, de nincs annyira idő. ugye áll a minden héten veled szemben, de így is nagyra értékelem, hogy az idődből szánsz erre. Minden héten beszélgetek Navracsis Tiborral, akit nem hozok kényes helyzetbe, vagy kényelmetlen helyzetbe szándékosan, de óhatatlanul, ugye, ami például a semmilyen zsolta való megjegyzését illeti, az például a Kejfe híresült el. Nem egy nagy csoda, hiszen minden héten beszélgetünk. Ha a diplomáciai nyelvében, vagy azon túlmutatóan jellemeznéd, vagy hajlandó lennél elmondani, hogy ezt a párhuzamosságot, egy kejfejjelcsi hallgató, de sokkal inkább elnézés, hogy előtérbe hozom magamat, én hogy éljem meg? Navraci Tibor szavait, aki a Fidesz párt családjának a tagja, és Navraci Tibor, aki uniós biztos, és az ő megítélése a Fidesz részéről akkor, amikor a soros terv megvalósításáról van szó ha érthető az, amit én Egy Kicsit bonyolultan teszem annak érdekében, hogy ne lehessen belém kötni. Tehát, maradjú, nincs könnyű helyzetben, hiszen az Európai Bizottság tagjaként uniós érdekeket kell képviselnie, és nem pedig tagállami érdekeket. Ha én korábbi uniós biztosokkal összehasonlítom, ha egyáltalán a felvetése is nem sértő, akkor Magyarország összehasonlóan jobban járt azzal, hogy Navas Stibor lett a Magyar Uniós biztos, mint a korábbi bármely biztossal 2004 óta a 4-es Úgyhogy ezen nem változtatott, az, hogy vannak olyan kérdések, amiben vagy nem értünk egyet, hogy általán értelmezzük. szájeri József választát ajánlom mindenkinek a kérdésben figyelmében, mert az pontos és szellemes volt. Ami hogy szólt elmézést? Ami, ami úgy szólt, hogy Navas Stibor jogászként pontosan fogalmazoz, hogy nincs az Európai Bizottság napi rendjén a soros terv, az nem azt jelenti, a bizottságon ezt hajtőjével. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, fél órába ennyi fért, nem mondom, hogy nincs több kérdésem, de maradjon két hét múlva is. Nem mondom, hogy a legfontosabb dolgokról beszéltünk, de igyekeztem valami olyan rendszerbe vinni, amiben összefüggenek egymással. Folytatjuk. Folytatjuk, nagyon szépen köszönöm, szépen. Önök, Gulyá... <coughs> Önök Gulyás Gergelyt hallották a Fidesz frakcióvezetőjét és elnézést kérek a 856-os programismertetőjét től, ami így is elmaradt. Kis türelmeket kérem, most zenét rakhatnék be, ahogy szokták mondani, kicsit zenéljünk, de ez most elmaradt. Ez megki. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Kicsit úgy vagyok, mint a gátfutó, ugye egyszerre nézem, hogy mennyi gát van, mégis egyszerre nézem az órát, miközben ugye egy gátfutó nem nézi a gátat, és nem nézi az órát, mert ugye 110 méteren, ha az ember nézi a gátat, egy nagyon rövid ideig gátasztam, vagy nézi az órát, akkor az olyan időhiányt, vagy olyan idő, tehát olyan időbe kerül, amit 110 gáton nem lehet megkockáztatni valószínűleg bele is rúg. Ha, amíg néz, abba rúg bele. Legábbis a jófocisták vannak. Hát arról nem beszélve, <gül> hogy a jó gátfutóknál is előfordul, hogy belerúg, és ezzel együtt fantasztikus eredményt ér el és győz. Az egy másik kérdés, hogy utána milyen állapotban van a lába? Hát ha csak a lába, de a helyezése. Nem, hát de nem. nem ki, de, ö, gát érintésével, súlyos érintésével is lehet viszonylag jó eredményt elérni, de ott olyan fizikai fájdalmat kell eltűrni egy vagy két másodpercen át, amit egyébként egy halandó, aki nem sportolóképtelen. lenne, és valószínűleg ebben benne van az adrenalin, ami valahogy legyőzi azt a fájdalomérzetet, amit egyébként normális ember normális körülmények között nem tűrni, és ott helyben megállna, és jajongana, az illető viszont végigfutja azt a pár métert még. Az hát öntest... talán az ő nem tud konkurálni. Nem, azzal nem, de e, ugye én orvos családban nevelkedtem, az én apukám számára az ökölvívás az nem volt sport, mert ő egyfolytában azokról a pontszerű bevérzésekről beszélt, amelyek óhatatlanul kialakulnak, függetlenül a fejvédőtől. Apukám nem pártolta az ökölvívást, ezügyben messze nem pártolta a súlyemelést, és azt hiszem, hogy harmadik nem volt. Hát, nem tudom csináljunk a reklámot. Sport, sportágoknak vagy antiviruslámoknak? Akkor, ha már itt vagyunk, akkor két szót váltsunk a Fradiról. Ugye legutóbb pénteken azért nem beszéltünk róla hosszabban, mert elmentem a sajtótájékoztatóra. Ugye a Fradi esetén két dolog van, ami indokolja, nem, mint hogyha külön indoklást kéne adnia, hogy ez a mi kettőnk beszélgetésébe bekerüljön. Egyrészt ön a Ferencváros alelnöke, másrésztről ugye a Ferencváros esetében egy olyan elnöke van, aki az ön párt családjában is fontos a bír, hiszen a párt alelnöke. Elnökségi tagja, maradjunk adat. Nem, hogy ki? Én. Tehát nem alelnök? Nem, nem, nem, elnökségi találkozik. Akkor, akkor el, előléptettem, igen. Kubató Gábor viszont elnök és alelnök, ugye? Teljes műfége. Egy személyben, és ott vagyunk Ferencvárosban. Azt kérdezem öntől, de nem, tehát én az, az, az összes kérdésemet végül Kubatov Gábornak szeretném feltenni, és annak a néhány érintetnek, akik közül egyelőre még senki, az íg egyet a világán senki nem vállalta azt, hogy velem beszélgessen. Hozzátéve, hogy mint kiderült, valaki segített abban, hogy beszéljek a Ferencvárosi rendőrkapitányjal, aki megnyugtatott, hogy nem ahhoz, hogy Uh, interjú készülhessen vele, hanem ahhoz, hogy négy szemköz találkozzak vele, ahhoz is uh, engedély kell. Uh, én mondtam neki, szerintem az nem lesz meg. Mondta, hogy fiala legyünk optimisták. Mondtam, jó legyünk optimisták. Az eltelt 16 óra ehhez kevés volt, hogy ez az engedély megszülessen. De ahhoz, hogy egy beszélgetés szülessen, hogy ahhoz is engedély kelljen... hát Éppen winter... Elment rendőr, elszegődött rendőrnek, ez is benne volt. Uh, nem hiszem, hogy az más. Hát nézze, én a, tizen, én a 12. kelleti rendőrkapitányjal, Majsai Györgyel, annyiszor találkoztam, ahányszor felhívtam, és azt mondta fiala, a fia megnézem a Ajaj. Hát lehet, hogy akkor még másak voltak a szabályok, vagy ő ezt megengedhette magának valami unoknál fogva. Jó, de éppen mit hát, A a tehát, hogyha... Jó, de ugye arról beszélgettem, volt konkrét, és nem konkrét példa, hogy a KFJ-ncsnak mérhetetlen előnye ráadásul most megidensítettek Gulyás Gergely nem sokkal ön előtt, hogy hát amíg a második nyilvánossághoz tartozom, addig könnyebb megnyilatkozni benne, és akkor az ember. Ugye, és soha nem fogom tegnap valahogy elő, tegnap ugye nekem a bácsa van a Zugló tévében egy egészen elképesztő műsorom, és ott volt Barta János LNP-s képviselő, ő vele folyt tegnap a beszélgetés, ez ma lesz látható, és valahogy sorra került, hogy a bakács elmondta, hogy őt hogyan vitte a Schiffer, ugye a sifer, mint elempi elnök, hajna volt LNP került elő, és azt gondolja, lehet, hogy azt ugye hallotta is, és az a történet is, mert ugye ott az volt, hogy én elmentem szabadságra, akkor megkértem a bakácsot, hogy helyettes, nem, hogy vezesse ő a műsor, csak mindenben úgy fogalmazni, hogy elegáns legyek, és semmilyen áttét ne legyen a szavaimban. És ez alatt az idő alatt neki sikerült összerúgni a port a Góly motorosokkal, annyira, hogy abból mindenféle történet lett, bírósági ügy is, és jelentős érdeksérelmet szenvedett Mészáros Imi Blues, aki a golymotorosok vezetője, és azt bírta mondani a bíróságon a bakács védéseképpen, hogy a kejfejácsinak olyan alacsony a hallgatottsága, hogy abban jelentős érdeksérelmet nem lehet elszenvedni. <gül> Minden. de az, Jó, de hát ez ügyvédi fogás nyilván. Jó ügyvédi. Jó. Ezt még be is jönhet, én ezt is jöhet, értem, neki. de ne jusson a fülembe, mert azért én nem, én viszont ezt eddig se gondoltam hát, jelentősnek magam. Most ugye látom magamat, hogy nem csak jelentős érdeksérelmet nem lehet elszenvedni, nálam a második nyilvánossághoz is tartozom. Kicsi vagyok, büdös vagyok, de a miénk. Szóval, de hogy... mikor elmegy más műsorba helyettesíteni, akkor ugyanez kockázat megvan. Nem, nincs, Magos, nem. Nagy, nagy, ered, ez pontos, nem. Minden szabamat megfontolom. Az, hogy okozok-e ott uh, meglepet, egyrészt pontosan jelzem azt, hogy valaki uh, nincs, és én, a, én átmenetleg vagyok. Tehát Figyelj, mire megöregettem addigra a szabályokat, olyan mértékben tiszteletben tartom, hogy nem csak a szabályokat, hanem a helyi szellemét is tiszteletben tartom annak érdekében, hogy arra a rövid időre, amíg én folyamak passzát szeret, megtehessek mindent úgy, hogy oda a másik úgy térhessen vissza, mintha én nem lettem volna, és én is visszatérhessek oda, hogyha egyébként engem oda valaki visszahív. Én ott lehetséges, hogy közmegrökönyödést okozok, de semmi olyasmit nem csinálok. Ami egyébként valamiféle jogi következménye járhat, ha azt erre mennyire figyelj, Gyerekek, azt tudom önnek mondani, hogy tudatos arami nálam egy nagyon nagy szám, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben uralom a kognitív szférámat, tízes skálán tízes. Nem, nem. Ez de egy lehet, nagyon jó lehet, felvetés. Hogy a, lehet, hogy a bakács, jó, de lehet, hogy a bakács is figyel, csak Nem, nem, a bakács nem ilyen. Nem más a bakács... Nem te ilyen, te és te látom nem látom, elég nem. öreg még. Halad ebbe az ügybe, de még nem, még nem tartít. Ami az intellektuális képességeit illeti, abban maximálisan alkalmas erre. Visszatérve tehát a Wintermant ahol ugye arról volt szó, hogy könnyű nekem, mert sokkal be beszélek, de így is nagyon, így is mennyire hiány szenvedek abban, hogyha valakivel akarok beszélni, azért egy sor beszélgetést azzal kell lefolytatni, aki arra illetékes, és ez még a, a fradi ügyben nem jött létre. És azt kérdezem öntől, hogy az, hogy ezen a tehát, hogy ön például egy tízes skálán mennyire van tisztában azzal a megállapodással, amit a fradi vezetése, és nem akarom kínosabb helyzetbe hozni, mint elnökségi tagot, akár az informálatlansága okán, hogy és ugye a rendőrkapitánytól indultunk, aki vagy kap engedélyt, hogy beszéljen velem, vagy sem, na mindegy, hogy, nem mindegy, hogy, hogy mit, mennyire van képben az ultrákkal való megegyezésről? Hát amennyi mértékben, amilyen mértékben ez ránk tartozik. Az Magyarul, hogy Magyarul, hogy ez hogyha ezt föl kéne mondani, akkor nagyon rövid beszélgetés lenne. Hmm, nem feltétlenül... Hát Ön tudja azt, hogy ezt írásban föl, foglalták, vagy ez egy szóbeli megegyezés? Szerintem szóbeli volt, ha jól érmlik a feladás. Tehát ennek írásbeli formája betán, volt, az Én nem láttam, de attól még lehet. Oké. Okay. Azt kérdezem öntől, hogy azok a pontok, amelyek benne vannak, és amelyeket itt most ide citálhatnék, de nem citálok ide, azoknak a szankciói de mennyire komolyan vendőek. Magyarul az az esemény, ami bekövetkezett a szombati mérkőzésen, az az ultrákkal való megegyezés szellemét tekintve nem lett volna alkalmas arra, és akkor nagyon enyhén fogalmaztam, hogy a velük való megegyezést, átmenetek felfüggeszték, abból adódóan, hogy az egyik fél nem tartotta be azt, amit megígért. Most, konkrétan is elnök úrnak van mandátuma arra, hogy ezt az ügyet kezelje. Ahogy eddig kezelte, az aljánlők társakkal való ö, beszélgetésből, vagy hát így, találkozásból ö, ítélve, nincs kifogás ellen, hogy így mondjam. A következő elnökségi ülésig nem is várunk ebben változást, ott nyilván beszámol beszámolul, hogy hol tartunk. De abban bízhatok, hogy támogatja az irányú kérelmemet, hogy elnök úrral ne csak a Sojmári Soros Fórum után lehessen beszélgetni, hanem hogy lehessen vele egy feltáró beszélgetést folytatni a tekintetben, az, hogy mit voltak előtte, mi volt után, és hogy mi, mi, mi lesz ezt követően. Hát ezt meg ígérni, hogy jelzem felé. Ezt jó, az akkor ezt mindjárt majd úgy fél tíz után meg lehet tenni. Hétfőn adok egy összefoglalót, és utána megpróbálom elérni őt. Én azt gondolom ugyanis azt, a, a saját tényanyagomat, illetően, hogy ott az. Egy Egyikféle nem tartotta be azt, amit ígért, és ezt követően arra való hivatkozással, hogy 50, amely egyébként nem 50, hiszen most már csak 20 emberről van szó, hogy 20 ember ne tegye tönkre 20 ezer ember szórakozását, ebben nagy valószínűséggel igaza van, tehát, hogyha ez a 20 ember úgy zavarja meg 20 ezer ember szórakozását, mint ahogy az 10 napja, vagy ki tudja hány napja szombaton megtörtént, akkor az nem egy egyszerű uh, szórakozásbeli kérdés. Igen, de egy olyan eseményről beszélünk, ami eh, hát, nem, volt, eh, hát az nem, jó, tehát nem az, hogy nem volt várható, eh, de hogy kiszámítható, vagy, vagy erőre számítható, az biztos teljes lelki nyugalommal állt hozzá a, a, az összes néző. Még azok is, akik kifejezetten amiatt mentek ki, hogy na majd mit csinálnak az útrák, ebből volt kevesebb, sokkal több meg amiatt ment ki, hát a saját bevallásuk szerint, hogy hogy sokkal jobb lesz a hangulat, és tényleg sokkal jobb volt a hangulat, ahogy elmondták. Tehát nyilván ennek volt értelme ennek a megállapodásnak, ami köttetett. Az, hogy nem tartották be annak a következményei alakulnak most, és hát Kíváncsián várjuk mi is, hogy meddig lehet eljutni. Ugye, a, én a, fület, a római tegé... jogban tanultam a Bonapater familiásról aki ugye a jóapa felelősségével rendelkezik, ami egyébként sok szempontból konkrétan és sok szempontból nem konkrétan megfogalmazható, az valójában egy szellemiség, amit egy jó apától elvárunk. És abban a jó római jogban nem volt benne egy fideszesebb vagy MSZP-s, mert a rómaiak még nem ismerték se a fideszesebb, az MSZP-t elég elítélhető módon. És én azt kérdezem öntől, aztán leszállok erről a lóról, még egy kérdésem lesz talán, ha eszembe jut, mert azért fáradok itt az utolsó gátnál, hogy ugye azok az ultrák, akik most visszatértek, korábban se arról voltak, arra, arról voltak ismertek, hogy baba bolban baba játékokkal játszanak. Ez nem a senki, és nem, nem egyfélék. Ez, hát, ez így réteg, van. És csoport, Igen, de egy, ultra, egy ultra attól ultra, hogy nem pontosan úgy viselkedik foci meccsen, mint egyébként a nem-ultrák. Akkor az ultrákkal való megegyezés örvén azt van megállapodni kifejezetten az ultrák kérésére, hogy az úgynevezett csoport, amely egyébként ebben a szektorban a rend fenntartását szolgálja, ne ott legyen, ahol egyébként szokott, nem van le túlzott optimizmusra, vagy naivitásra, és akkor olyan módon fogalmaztam, hogy a baba boltban is megkérdezték volna tőlem, hogy én miért csak ennyire húzom meg a kislány haját. Hát, hogyha volt ilyen megállapodás, volt, ö, ö, volt ilyen megállapodás, volt. akkor hogy az optimizmusra van le, hát mindenképpen a, a, a jó szándék, és, és a, adni egy esélyt arra, hogy jóvá váljanak. Végső soron az egésznek az a célja, hogy visszahozni mindenkit. Én ezt értem, de nézőtére. akkor most a Véna-szkennerben nem fogunk elmerni, mert tényleg nem akarnék ebből egy ügyészi kihallgatást. A kubatovnása akarnám, de ott legalább egy megfelelő személlyel tenném, ön erre nem biztosan a legmegfelelő személy. De amikor azt mondja, hogy adni egy esélyt, de azt az egy esélyt, azt eljátszák az ultrák, akkor azt kérdezem öntől, hogy azt mondani, hogy legközelebb sem lesz más intézkedés, legfeljebb ez a kríziscsoport ott lesz, ahol korábban volt, nem, tűn, nem tűnik-e enyhe büntetésnek, és akkor a büntetéssel megint olyasmit mondtam, amit Igen. egyébként más személlyel folytat nem biztos, hogy így fogalmaznék. Hát várjuk meg, hogy így lesz-e. Hát ez napról napra változik a helyzet. egyelőre semmi sem változik. Hát ugye a videótan hát. elleni mérkőzés lesz majd ennek a bizonyítéka, de az, hogy ez bekövetkezhetet, bekövetkezhet, arra én most a kejfejancsi szövegét tekintve, azt tudom mondani, hogy skandalum, de ezzel meglehetősen magarral vagyok maradva. Tehát egy, egy jogi személyiséggel nem... De ez nem, nem sok mindent okozza tenni, hát hogyha ezzel magára maradt, akkor ezen gondolkozni kéne, tehát több... Tehát, volt euh, már egy pár dolog, amivel magamra maradtam, és mégis igazam volt. Tehát én nem attól teszem függővé, hogy nekem igazam van-e, hogy egyébként mindenki azt mondja, hogy egy igazam van. Kétségtelen, jobb az, hogyha úgy van igazam, hogy ezt mások is belátják. Aztán van olyan, amikor később mások is belátják, és később kiderül, hogy tényleg nem volt igazam, vagy kiderül az, hogy csak négy szem közvajába, hogy igazam volt, de nem olyan a téma, amit egyébként nagy nyilvánosság előtt is vissza lehetne így igazolni. Elég hosszú Mindenképpen... ideje csinálom már ezt a műsort, hogy mindegyik verziót megértem többször is. Mindenképpen megvárnám, hogy mi lesz egyrészt a rendőrség vizsgálat eredménye a belső vizsgálat eredménye, és ennek az eredményektől függően idő van bőven rá, hiszen jó pár meccses is van, hogy ennek eredményeképpen változik ezzel az állás. De hát a Freddy az, az fellébezkönyörgöm, indokolatnának látja azt hát a büntetést? Hát pont emiatt is, tehát annyi minden függő ö, történet van még, aminek bármelyik bárhogy történik, még ha egy irányba mutatnak is a... A, az eldőlő ö, feltárások és eredmények, hogy annak következtében még változhat akár ez az álláspont is, hogy akkor mégsem. Amit mondott? Kérem Alásnál, akkor egy utolsó kérdést engedjen meg Fradi ügyben, és aztán megyünk másfelé. Ugye egy olyan sajtótájékoztatónak voltam a részes, ahova el lehetett menni, de nem lehetett kérdést feltenni. Én ezt nehezen tolerálom, de tudomásul vettem. Um, úgy zajlik, levetítettek két videót, utána felolvasták a beérkező kérdéseket és a rá való válaszokat. Ha az embernek abból a kérdése fakadt, azt megtarthatta magának. Az egyik kérdés, így hagyzott, minden hangfelvételt se lehetett készíteni, így hangfelvételről se tudom ezt beidézni, azt tudom mondani, hogy abban a sajtóban, amit én olvastam abban, senki nem térte erre ki. Így szólt a kérdés. Emlékezetem szerint. Tudott-e a, Ferenc tudott -e a Ferencváros vezetése Arról, hogy a stadionba az ultrák pirotechnikai eszközöket visznek be. Tudja, mi volt a válasz? van. Az volt a válasz, részben. Segítene nekem megérteni azt, hogy mit jelent az, hogy a Ferencváros vezetősége részben tisztában volt azzal, ami egyébként nem szabályos? és hogyha részben tisztában volt, akkor mit tett a Fradi annak érdekében, hogy ez a részben ne legyen részben, ha pedig hagyta, hogy részben legyen, akkor azt szeretném öntől megkérdezni, hogy kérhetek-e a Fradi vezetésétől arra engedélyt, hogy néhány pirosan átmenjek Ferencvárosban, de csak limitált számban, hiszen nagy egészében rám is vonatkozik az, hogy pirosan nem lehet átmenni. Igen, most messzebből tudok neki, hát mégiscsak a legnagyobb szurkoló táborral, ha bemennek, ha nem mennek be, rendelkező egyesületről beszélünk, ami nagyságrendi kérdés, és nem egy, hanem két nagyságrendi kérdés. Tehát ahhoz, hogy az a hangulat legyen, és ki akarjanak menni egy meccsre a, a sokan, és azért, hogy élvezzék a meccset, a játékot is, meg a szurkolást is, ami nem független egymástól. E, hát most, hogy pirotechnikai eszköz, vagy a hangulat fokozására alkalmas eszközök e, itt elhangzott egy szó, mondta, hogy a szabályok, de, de melyik szabályokról beszélünk. A benti grupamba beli szabályokról, ami mondjuk, lehetjük azt, hogy házi szabály, az lehet adott esetben tágabb vagy megengedő. De ő meg tudja mondani, hogy a grupamba szabályai mennyiben mehetnek szebbbe az MLS szabályaival? Hát amennyiben vállalja a kockázatot a, a cég, most hívjuk így a céget, Euh, hogy a szabály megsértésért figyelt. Hát, De ez azt jelenti, hogy az, az én adói, fi, az adófizetői pénzemből, amit öntől kapok egyébként, abból áldoz azért, amire én nem adtam a beleegyezésemet? Hát vegyük azt, hogy a saját bevételt végül áldoz erre. Jó, csak hát azt nem lehet elkülöníteni az állami forintoktól. De azért ennek a dissonanciáját valószínűleg érzi, és akkor a diszonanciával megint nagyon elegánsan fogalmaztak. Érted? Tehát amíg a késbevételével, a késbevételével kapcsolatban teljesen egyértelműen fogalmaznak, miközben nem vitték be kést. Bevittek egy bankkártyát, mint egy börtönfilmben, amit szét lehet hajtogatni azt a bankkártyát más formában, bármikor máskor be lehet vinni, mert az ember egy bankkártyáról nem azt feltételezi, hogy azt szét lehet hajtogatni, és kés lehet belőle varázolni. Szemben a pirotechnikai eszközökkel, amelyekre csak rá kell pillantani, és lehet tudni, hogy azok pirotechnikai eszközök, és ahogy egy koncertre az ember bevinni a kólát, azt mondják, uram, ezt a kólát hagyja kint, ugyanúgy a pirotechnikai eszközre az ember azt mondja, uram, ezt a pirotechnikai eszközt hagyja kint. Ennyi. Azt én értem, hogy ez hangulatfokozó, de még nem volt olyan, rend, olyan repülőtéri vizsgálat, ahol azt mondták volna, hogy fiala úr, az ön szomját értékeljük, és ön ezt a kólát beviheti Nem vihettem be. Hát erre So, sok mindent lehetne mondani, hogy a szabályok betartása mindenek előtt... Azt értsem meg, történt. egyetlen dolgot értsem meg, nem akarom önt kínos helyzetbe hozni. Én, font, én értem azt, hogy a Fradi ultrák bemenetele fontos, mint hogy nem értem, hogy korábban a Fradi ultrák beengedése miért volt olyan, amilyen, hiszen ennek az egész vénaszkennernek a használata, de azt bízzuk majd másra. De ha már ez bekövetkezett, és ne olyan előzményekkel, mint amilyen előzményekkel, akkor én arra kérem az ultrákat, hogy a bevezetés során ne legyenek olyan, mint a nyuszik, mert az nem áll nekik jól. De könyörgöm, az összes oroszlán fogukat nem mutassák meg, mert akkor jön majd a fiala, és kellemetlen perceket okoz nekünk, és ez még egyen egy olyan országból a fialát, hazamenet nem szokták agyonverni miatt. Igen, de a, a fradi szurkoló táborának és az, az ultrákra is vonatkozik a. a sok rétűsége, a, a, a bonyolultsága a 118 évnek az eredménye és terméke. Senkit nem akar a család kizárni, tehát most is a de mégis élet, megtette annik, három és fél éven keresztül. Mert akkor nem volt semmiféle remény, mert hiszen nem volt... De most lesz. milyen remény van, amikor a megegyező... Jó, Hát a, párbeszéd, a párbeszéd Jó, hát ennek a párbeszédnek olyan... szívesen lennék a részesed egyre se a vezetése, se az útrák nem beszélnek velem, jól megértem egyébként én se beszélnék a fialával ebben a szituációban Hát most, hogyha tényleg a, a, komolyan veszik a földi családot hát azért egy családnak vannak magánügye is. Oké, okay, de, de maga a Fradi bennie pálya bennie? meg nem magánügy tudja. Tehát, hogyha egyébként a Kubatov és a Fradi Ultrák valahol egy házi buliban találkoznának rendszeresen, akkor önnek igaza lenne. De ez nem egy házi buli. Arról nem beszélve hogy olyan megállapodások köttetnek, amely megállapodások másokra is kihathatnak. független attól, hogy maga a konkrét esemény hol következett be. Arról nem beszélve, hogy számomra azt tették nyilvánvalóvá, hogy ultrák nem kötnek megegyezést semmilyen klubvezetéssel, hiszen attól ultrák, hogy ők nem kötnek megegyezést. Ők az ultrák. Őket vagy békéhadják hagyják az összes békétlenségükkel, vagy nem. Tehát az, amikor Kubatov Gábor, illetőleg Nyíri úr azt mondja a Fradi nevében, hogy majd az ultrák segítenek beazonosítani azokat, akik rendbontottak, akkor Hamburger Ádám, akivel egyszer beszéltem, aztán soha többet nem került elő, ő egy ilyen nagyon furcsa ultra, azt mondta, hogy azért ez mégiscsak naivitás, hiszen az ultrák nem adják fel egymást. Miközben egyébként a megállapodásban, amely megjelent az újságban, de nem úgy, hogy az le van írva, hanem a szóbeli tájékoztatás alapján mondták, abban tényleg az volt benne, hogy a szurkolói csoportok ígéretet tettek arra, hogy a rendbontókat feladják, miközben az első adott esetben ezt a rendbontók egyik szellemi vezére letagadja. Én azért nem ennék macskát, hogy az ultrák definíciója? ennek vehetnénk, ami elhangzott, hogy ők nem állapodnak meg semmiben. Hát ehhez olyan ember kéne, akivel én ezügyben mint szakemberrel beszélgethetnék, eltett 23 perc békén hagyom, de ugye érti, hogy, a, hogy nem, tehát ez, nem, ez nem, tehát és akkor ugye ott vagyunk a fegyelmi bizottságnál, ahol szintén nem tudok kérdéseket feltenni, mert az emlez fegyelmi bizottságának a tagjai nem szoktak a nagy nyilvánosság rendelkezésére állni, ők nem tudom. Tehát úgy, úgy vannak. Tehát egyáltalán az, hogy az ember kérdések. Figyelj, nem azért teszek fel kérdéseket, mert valakit piszkálni akarok, kíváncsi vagyok. Hát ez vagyok. Az olyan szerencsés vagyok, hogy a kíváncsiságban pénzért tűzhetem. Igen, tehát azt is valószínűleg, hogy tudom, másról kell venni, hogy meddig jut el az ember. Most nem, azt nem veszi az ember. Nem, nem, nem, nem. Azt, azt nem hogyha az ember egyébként azt gondolja valami olyasmire kíváncsi, ami mások életét befolyja, egyetlen egy dolog nem jár, a, tehát nem, nem kedvez nekem. A közszolgálati Magyar Rádióban azt mondhatnám, hogy amíg az MLS nem áll rendelkezésre ilyen ügyben, addig mindent elkövetek annak érdekében, hogy ez az MLS vezetés megváltozó, mert az MLS éppen a közfunkciójából adódóan, függetlenül, attól, hogy egyesületként vagy milyen formában létezik, nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy olyan döntést hozzon, amit egyébként szóban nem indokol. Ez nem demokratikus. És nem is autokratikus. Ez, erre nem tudom, hogy mi a jó szó. Tehát érti, ön a, a bizonyíték az ellenkezőjének kínnal, keserve megpróbál helytárni olyan dolgokban, amiben adott esetben másnak kellene. Nem teheti meg a fegyelmi bizottság azt. Ebben már a Winter Hunter beleegyezését bírom, úgyhogy a magáit már nem akarom. De nem, nem akartam nagyon megízzat. Most elnézést nem fogok kérni, mert ugye nem arról van szó, hogy itt izé babasimogatás folyik két oldalról. Ismertem, tó, ismertem Tóbiás Áront Um, Megérintette a halála. 91 éves korában húnyt el. Ferencváros polgár és többszörös Igen, nagyon, nagyon kedves ember volt és méltóságos. A sokat dolgozó és sokat szenvedő ö, ember, aki, aki a, mondjuk a Krúdi ö, munkásságát bemutató könyvszerkesztéstől egészen a 56-os szerepek, tehát a Kossuth Rádióban 56-ban nagyon komoly szerepet játszott, és aztán később a tényfeltárásban is nagyon sok beszélgetést uh, és dokumentációt neki köszönhetünk, hogy egyáltalán dokumentálva lett hát 56-ban sok minden. És hát aztán utána is a szerepésem miatt a nélkülözésekben ember tudott maradni, szerkesztő, riporter, tehát uh, sokfélét -so -so kipróbáltatott vele az élet. Ismerte? Nagyon. Igen, igen. jó jól, jól, jól ismertem az utolsó. 10 évében nagyon sokat beszélgettünk is, tehát ő, itt akik a lakik, igen, itt is fog a sorogsárjúta, tehát a Szerencvárosi lakosok feleségével, amikor ezt a viszont ír. Amikor Baronyi Krisztina nem tűnt föl, addig az ön e Kejféjancsi megítélése egyértelműen pozitív és nagyon pozitív volt. Ebben jelentős változást állt elő Baranyi Krisztinának a feltűnésével, és olyan hangok születtek interneten, amelyek részben, nem részben teljesen indokolt indokolatlanok voltak, és az indokolatlan része az engem mindig nagyon bántott, az indokat részével kapcsolatban pedig amit tudtam, azokat kérdésként feltettem. Ezt elsősorban azért mondom, mert az elmúlt időben ez a fajta argumentáció kimaradt a műsorunkból, és a közeljövőben sem fog visszatérni alapvetően az értelmetlensége okán, de nem amiatt, mert figyelmen kívül van hagyva, hiszen ami fontos, annak be kell emelődnie. Ezt Azért is mondom, mert végül is a kejfe soha nem fogja tudni azt megtenni, hogyha valahol egy 5 méteres gödör lét, jön létre, és erre valaki felhívja a figyelmet, és én azt mondom, hogy de önnek nem áll érdekében, hogy erről az 5 méteres gödörről beszéljük és kihagyjuk, mert azzal hülyét csinálok magamból, és abban a pillanatban, ennek a műsornak a sírját ásom. Ma mégis azzal kerülünk szembe, hogy párhuzamosan a Kejfe ennél lényegesen nézettebb és a csatornákon, párhuzamosan mennek a Ferencvárosa kapcsolatos híradások, amelyeket nem tudok nem észrevenni. Ugyanakkor a kettőnk beszélgetéséből teljesen kimaradt az, ami a fővárosi törvényszéknek az ítélete volt október 24-én, ami csak egy fázisa ennek a, a, a történetnek, és amit immáron annak megfelelően ítélnek meg a hallgatók, hogy kinek a pártját fogják, miközben korábban a tényekre figyeltek. Tehát az, hogy a tényekhez vissza fognak-e tudni térni, azt nem tudom. Én mindent elköltek ennek érdekében, de ők maguk is azt fogják mondani, valószínűleg, hogyha nem a szimpátiájukat keltem föl, hogy én érzelmi húrokon pengetek. Ugye a bíróság kötelezi az elsőrendű alperes, hogy az ítélet jogerőre emelkedési kötő, öt napon bela, VVV pont, Lezítás. Valótlanul állítottuk, hogy miközben a kerületben nőttek a parkolási díjak, közben csökkent az önkormányzat nyeressége, mi végül szinte teljesen el is fogyott. Valótlanul állítottuk, hogy töredékére olvadt egy kerület számára nagyon fontos bevételi forrás. Valótlanul állítottuk, hogy Ferencváros a 2014-es évben a parkolási díjakat tekintve 21,83 millió forintos nyerességgel kellett, hogy beérje. Valótlanul állítottuk, hogy a hatodik kerület több mint 13-szor nagyobb nyerességet termett a parkolási díjakból, mint a kil és így tovább, és így tovább. Valótlanul állítottuk, hogy a 2016-os zárszámadás számait átnézve azt látjuk, hogy a 2010-es 214 millió forintot bevételt hozó parkolásból származó tevékenység eredményét nullára vagy az alávita jelegi rendszer. Valótlanul állítottuk, hogy egy parkoló helyet a 9. keretben kétszer vagy háromszor annyi pályán számolnak fel, mint az Erzsébet városi parkolás Társaságnál. A valóság fentiekkel szemben az, hogy a Ferencvárosi parkolás közszolgáltatásból eredően a 2011-es 136 millió 571 .200 2012-ben 81 millió 134 ezer, 2013-ben 107 millió 863 ezer, 2014 ben 63 millió 40 ezer forint, 2015 ben 149 millió 650 ezer, 2016 pedig 298 millió 326 forint nyereséget ért el. Ahogy nem negatívumként éltem meg Baranyi Krisztina, vagy a 444.hu ez irányú tevékenységét, hanem kritikálnak. Én ezt most nem tekintem dicsőségnek. Csak azt kérdezem öntől, feltéve és megengedve, hogy továbbra is együttműködünk 2018 folyamán, hogy azért ez a párhuzamos valóság, miközben nincsenek párhuzamos valóságok, ez nagyobb mértékben tette be a lábát a mi kettőnk életébe, plusz a műsor, mint ahogy mi azt szerettük volna. Hogy ne lenne párhuzamos valóság? Hát olyan virtuális, Jó, az virtuális világ épül. Jó, de a virtuális a valóság nyilván... és a valóság valóság az nem tud párhuzamos hát, Két a valóság. A véleményi szabadságából lehet építeni virtuális Abból nem lehet építeni. A kejfejacsi értem, értem, amit ön ja, A mond, nem, nem, nem. De hát amire hivatkozott, hogy hány, hány helyen írnak állandóan és mi. Hát de, most ez egy elsőfokú ítélet. Az összes valótlanságot vegyük száznak, abból ez hat, amiben első miközben az összes többi is valótlanság szerintünk. Egy aporátus dolgozik ezen sajtóhelyreigazítási igazítási perek, rágalmazási perek, aztán várjuk ma egyszer a bölcs bíróság vagy bíróságoknak a döntését, miközben naponta folyamatosan hangozanak el a valótlanságok.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 legyen két megítélése, legyen vágy arra, hogy abból melyik lehet az, ami egyébként majd a jövőben tényleg igazság lesz, ami egyébként mondatilag se állja meg a helyét, hogy aztán másodfokon hogyan fogják ezt átírni, és akkor az ember azt mondja, hogy most akkor a bíróság látta másféleképpen, vagy a valóság más, ez az a szegmen már a kejfejancsinak, amire én mindig azt mondtam, hogy amit én nem tudok a rádió stúdióban elérni, azt a rádió, és stúdión kívül, ha nyerek, akkor se tekintem győzelemnek, és ha vesztek, nem tekintem veszteségnek. Mind a kettőt veszteségnek tekintem, mert amit én itt nem tudok elintézni, az már nem az én területem. Igen, de az öt esetben most épp a 444, de bármelyik sajtóorgánon, miért nem elegendő, ha úgy van igaza, hogy igazat mond. Miért kell ehhez felfújni, és eljutni odáig, felfújni a, a véleményeket, meg a a történéseket, hogy azt mondhassa az ott esetben a képviselő és ott a, a médium is azt mondja, hogy na na itt a vége, hogy a teljes bevételt haza lehet vinni, ami azt jelenti parkolásról beszélünk egy csoda hely, ott nulla forintból működik a teljes kerület parkolása, mert a teljes bevételt haza lehet is. Nézzé, csak egy szubjektív mondatot de... tudok erre mondani, amikor ezzel vádolt engem meg nemes Gábor, akkor én megsértődtem, nem jártam el szakmai módon, megkövettem, de végül is az, ami akkor ott bekövetkezett, a mi kettőnk privát és műsorbeli kapcsolatába került. Hát de én ezt nem engedhetem mag magam, hiszen a pontos. Ja, ez, nagy, hallgató... ez nagyon jó, képzel, ez azért nagyon jó, hát mert nem lehetek a ennél konkrétan. Nem, ne nem de ebben önnek tökéletes, azt képzelj el, hogy tegnap, de nem mondhatok ennél többet. Tegnap volt egy beszélgetés, amit végighallgattam, és abban a riporter mondott egy olyat, Amire én egyébként a másik oldalon letettem volna a telefont, és nem mondok ennél többet, ha rákérdeznek a hallgatók, neki se fogom megmondani. Én ezt követően írtam a riportalajnak, hogy én letettem volna a telefont, mire ő azt írta, hogy ő ezt nem teheti meg. Ingen. Hát ezzel minden számolnak a hallgatók tényleg az irítáltságnak a mértékével. Sajnos ma az irítáltság mértéke olyan, hogy tényleg létrejönnek a párhuzamos valóságok, amelyek egyébként nem léteznek. Ehhez az irítáltságot kéne csökkenteni, de hát nem úgy tűnik, hogy ez bekövetkezik. Ragyogóan végig tudtunk beszélgetni fél órát, anélkül, hogy szünetek lettek volna benne. Nem volt szó a bakástér felújításáról és nagyon sok másról, nem volt szó a 225 éves Ferencváros alapításának napjáról, amúgy mindenféleképpen szeretnék majd elmenni, de csak decemberben van. Megköszönöm negyedikén. önök. Igen, negyedikén. És előző nap pedig vershonak. Most megpróbálok sohányni egyet abban a reményben, hogy a gátakat végül is vettem, majd meghallgatom a hallgatókat, de hát ki az, aki engem 7 óra óta hallgat? Én közéletmérgezésben szenvedek, ezt bevallom, most ki fog derülni, hogy a hallgatók erről mit mondanak. Találkozzunk a jövő héten viszont hallásra. viszont hallásra. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Nincs mondandom, ha van olyan, aki a mai műsorról akar nekem bármit mondani, és most kivételésre azt mondom, semmi másról. Azt meghallgatom. Azért nem mondom, hogy szívesen, mert ha rosszat mondtad, biztos nem szívesen hallgatom, ha jót a szívesen hallgatom, mondjanak bármit, meghallgatom, okulásképpen. 9 óra 35 perc van, 061 489 0999 és 0636 egy Némi szőszmötörést hallottak 7 és fél nyolc között, azután jött egy György javis -Benedekkel való fél óra városliget, utána jött egy Wintermantel Zsolt féle fél óra, részint újpesti sportfejlesztések, részint pedig Fradi, utána jött Gulyás Gergely, ugye újpest polgármestere után, a Fidesz frakcióvezetője, alelnök, meg annyi érdekes, és annál még érdekesebb belpolitikai kérdésben végül 9 és fél 10 óra között a Ferencváros elnökségét egyben polgármester, nem feltétlenül ebben a sorrendben Bácska János. Állítsák ki a mai bizonyítványomat, meghallgatom. Nem a riport a nagyokét, az én bizonyítványomat állítsák ki. 061 489 0999 és hat egy. Leteszem a főesküt, nem fogok önökkel vitatkozni, annak idően az iskolában se lehetett vitatkozni a bizonyítványjal. Facebook népe. 061-489-0999- és 063677-1161. Adják a kezembe a bizonyítványokat. ne e-mailt Ha nem telefonálnak, az semminek nem tudom be, se pozitívumnak, se negatívumnak. Legrőzőbb esetben annak tudom be, senki nem hallgatott. Azért az nem lett volna jó. 9 óra 37 perc van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szőnyi Zsolt. Én sajnálom a Ferencvárost. Megmondom miért, szóval én nem vagyok Freddy drucker, de azért ennél, amit most hallottam a bácskajú részéről, szóval kicsit komolyabb, meg, meg hozzáértőbb elnökségi tanat képzelek el. Kicsit úgy beszélt, mint egy előkelő idegen, mint aki nem érintett és nem semmi konkrét fogott. Egy mondatot mondhatok, mert azt mondtam, hogy nem fog mondani semmit sem. Hogyne? Persze, figyelek önre. Ezt avval vegye figyelembe, hogy egyébként a Ferencváros elnöke senkinek nem állt rendelkezésére interjú formájában erről, függetlenül, hogy egy kérdést kapott Pindrok Tamástól és ternap Solymáron, Megint, Igen, tisztel. ezt én abszolút akceptálom, hogy ő egyáltalán a szobát erről a témáról önnel, De ha már ezt megtette, akkor hát nem így kellett volna válaszolnia. Vagy azt mondja önnek, hogy nem, hát ebből a témában én nem nyilatkozom, mert nem, nincs elég információm, vagy, vagy nem szabad, vagy bármit. Érti? Egy Én értem, ezt csak most... mint hallgató úgy, úgy, úgy mondtam, mert ugye én semmivel nem tudok többet se önnél, se önálló. Tudom, Köszönöm, aztán. hogy megkoraggatott. 061, 489, 0999 és 063677161. Kiállíthatják a riport alanyok bizonyítványát, ahhoz végképpen fogok hozzászólni. A saját magam bizonyítványát szeretném inkább hallani, és ahhoz se fogok hozzászólni, pedig a sokkal nehezebb. Tehát Szőnyi Zsolt kínos helyzetbe hozott, nem arra válaszolt, mint amit kérdeztem. De nem mondhattam neki azt, hogy nem hallgatom meg. Nem ezt kérdeztem. De az önök szabadsága túlmutat azon, hogy ne csak arra válaszoljanak, amit kérdeztem. Én azt kérdeztem, hogy kiállítanák-e a mai műsorral kapcsolatban a bizonyítványomat. Ezt kérdeztem. Kiállíthatják a riportalanyokét is, de azt nem kérdeztem. Elkezdek visszaszámolni, mert ez itt nagyon teatrális, és a mai műsor nem volt teatrális, és az utolsó pillanatban se lesz az. Önök egy kísérleti műsort hallottak, ami egyben utolsó adás, ha nem utolsó adás, akkor holnap ismét lesz, mert egy kísérleti volt. 061 489 0999 és 063677 először. Köszönöm a papírjaimat, amit nagy nehezen szétválogattam. Holnap ugye fél nyolctól Navracsis, Tibor nyolctól Karácsony, Gergely, és ott vége. Akkor még a fogászom, ez a nagyszám 061-489-0999 és 0630-677-1161 másodszor. Figyelek. Tiszteletem, érdeklődnek, miért mondja mindig az utolsó adás? Meg végig ebben soha nem soha Egyel 7 óra óta hallgatom, és csak azt tudom mondani, hogy tízesből tízes a teljesítménye. Én belefáradtam abba, amit magad produkált. Gratulálok! Valakivel beszélgettem, egy pillanat, valakivel beszélgettem, aki a közférában dolgozik, és azt mondtam, hogy valójában a közférában dolgozóknak az egyik legnagyobb hiánya, amit hiányolnak, amit sose fogalmaznak meg ebben a formában, de én tapasztalom, hogy nem dicsérik meg őket, Viszont a szidásból kijut nekik alaposan. Ezt csak és kizárólag arra fölmondom, hogy én a mai műsort azzal kezdtem, hogy közéletmérgezésem van, amilyen szóhasználata én még nem éltem soha, amióta itt vagyok a Kejfejecsében, 17 éve, több mint 17 éve. Nem sajnáltam magam. Azt mondtam, közéletmérgezésem van egyébként a műsorokból, ez egyértelmű, de ebből utaltam, hogy a műsoron kívüli életem is ilyen. Azt is elmondtam, hogy fél ötkor keltem, ezek mind nem érdemek, és nem arról beszéltem, hogy nagyon fáradt voltam, és akkor utána mindig szoktak jönni egy ilyen telefonok. Tudja azt önuralommal bírni, mint aki az előzőleg betelefonált egy olyan műsor esetében, amely már az X. állomáson van, és a jóistennek köszönhette, és a szerencsének ebben a sorrendben, hogy túlélt 17 évet hogy valaki ide betelefonáljon, hogy én miért mondom azt, hogy utolsó adás és még sohasem sohajtoztam, tehát ott konkrétan az illetőnek azt, nem azt mondanám, amit gondolok, azt nem tudja elképzelni, hogy az milyen önfegyelem kell. És ennek egyetlen egy oka van. Nem bírom a buta és a rossz indulat keveredését. Ha valaki rossz indulatú, még az is elviselhető, de ha buta és rossz indulatú, de a rossz indulatúságot viselem el. Higgy el, hogy én azt gondolom, de benne van a tévedés, hogy ahogy öregszem, úgy leszek egyre jobb indulatú. Valószínűleg azért is, mert egyre kevesebb időm van hátra, és ha a mennyországba szeretnék kerülni, akkor abban bízom, hogy a védkeim vagy csökkenek, azt a jóisten értékelni fogja. Hogy mondjak még egy mondatot, Végig gondoltam, hogy micsoda embertelen munka lehet ebbe való. ennél nagyobb szórakozást nem tudok elképzelni, de ha valaki páros lábbal úgy száll belé, mint az előző hallgató, akkor de tényleg nem az nem emberben. Magára a hallgató. De azt értsd is meg, hogy én nem tudok különbséget tenni ön között. Ön egy ilyen mondatot mondott, ő egy olyan, a kettő nem kompenzálja egymást. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy szar voltál, a másik meg azt mondja, hogy kurva jó voltál, az nem nulla. Én azt mondom, hogy köszönöm. Én ezt értem, csak gondoltam, megosztom önnel ezt, mintha a másik le is lakta. Ugye a számolás mindig újra kezdődik. 06-1. Tessék. Halló. Jó reggelt. Jó reggelt. Ön az a hiba, hogy azt mondja állandóan, hogy pró próbáldást. Hát nem tudom, mikor végre nem próbálni. Maga én nagyon beképzelt ember. semmi más. Azt hiszi, hogy maga körül a Hogy miből él nincs. Hogy miből él fogalmam nincs. Köszönöm szépen. 061 9 9 és 06 7 7 1 1 Most már itt maradok 9 óra 57-ig. Az 11 perc. 12. Mama took these beds off of me I can't use it anymore It's getting dark Hol vagytok bizonyítványosztók? Jó reggat! Üdvözlöm fia Laura! Azt kérdezem öntől. Miért kérdezem mindig azt, hogy azt kérdezem öntől? Kérdezem valamit! Fölösleges gondolkozni közben. Ennyi? Köszönöm a egy négy nyolc kilenc és nulla hét 9 óra 48 perc a 2017 november 16 a Csütörtök van. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Van-e még bizonyítványosztó? 061 489 0999 egy 1161 Jó reggelt! Jó reggelt! Nekem tetszett az adás, hogyha a bizonyítványt kérít, Tőlem ö, teljesen ellenben volt minden. Ezt a vége sajnos, egy kicsit rontod őképpen, de én azt nem értem, hogy a, a tízes skálán egyesre érzők miért hallgatják az ön műsorát. Én nem szól. Jó reggelt kívánok. Jó napot. Ízladság Fidesz-propkanda, de valamiből meg kell élni, úgyhogy szorítok magának. Miért szorít nekem? Önök izzadságszagú Fidesz propagandát hallottak. Itt a második nyilvánosságban. A kettes számukban pontosan A nulla <tune> és <noise> több bizonyítványostól. Még 6 persc van hátra 061-8909 és 03677161. Jó napot kívánok! Sikert, sikert, bele! Nem értem. Mi mibe bele? Gratulálok! Gratulálok, gratulálok! Még öt persze a hátra, 061 48 9 099 9 036 77 11 Minden nap kísérleti sar minden nap utolsó adás, figyelek, a van mire. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt, Hamarabb semmit, hogy megérthettem volna, hogy mit mondott. Ahhoz, hogy a bizonyítványomat értelmezni tudjam azt követően, hogy innen felálltam, ahhoz értenem kéne azt, amit mondanak. Így arra kérem önöket, hogy előfejezzék be a mondatot, és utána tegyék le, fordítva nem igazán szerencsés a sorrend. héten volt alkalom a minél végig hallgatni, és rohadtul elfáradtam tíz órára mindig. E, csak annyit szeretnék mondani, hogy ezt a műsorot nem a riportal anyai teszik nagyján, hanem maga. És gratulálok. Köszönöm. Még négy persze hátra 061 489 099 és 0630 -1 -1 azzal, hogy az egész úgyis arra a sorsra jut, amit ez a Dalit elmond. Many roads must a before you call him a man? 9 óra 54 perckor utoljára ajánlom a két elérhetőségemet 06148909999 és 0636771161. Egy kísérleti műsort hallottak, ami ha nem az utolsó volt, akkor holnap ismét találkozunk, ahhoz persze az is kell, hogy ne halljak meg és a rádió is szóljon. A két időpont között az ismerőseim tudják a telefonszámomat, akik pedig nem ismernek, azoknak a dörö pont, tehát úgy, mint doktor, kisdkiser, pontfialajanos kukat, gmail.com, e-mail címe tudom ajánlani. 110 másodperc van még hátra, ha valaki telefonál reagálok, ha nem, akkor már most elköszönök. Köszönöm Pogány Ádámnak a segítséget, és viszont halásra! Yes, Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up Before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have Before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows Too many people have died The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind